Mëngjes, ja tek u hap edhe klubi i mëmjesit për këtë të, të martë datës 15 dhjetor. Mirëmëngjes ngjeri, mirëmëngjes Altina. Mëngjesi, mëngjes Holta. Mirëmëngjes. Por shoqja është edhe Blendi aty mbrapsht po, me Lori. Më po më shpersoj, bën kafe, në fakt. Mirëmëngjes uh, Blendi, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq, ku dëshë ndodheni? Sot është e martë, por kur nis klubin më gjesi, e mëmjes? Edhem për vetëm ndonjë. Nuk është fakters. Mirëmëngjes <laughs> shuma. <laughs> mirëmëngjes ngjeri. <laughs> si djerë, siun duket të duhesh të flosur vrapë? Jo, gjesi, është thotë, është thotë thjesht. Është thotë. Estás-te a contar assim, Michel? Estás-te a uh, contar assim, Michel? Estás-te a <laughs> contar assim. Më duhet të të filluar të praktikosh ligjet e fizikës. Jo, po çfarë ligjësh të zini? Çfarë thotë kë angëjë që po praktikosh kondensimin? Shumë vafçona sot, shumë vafçona. Kondensimi, po. Ja, kemi <laughs> kondensator kur hym këtu në, <laughs> <laughs> se këtu është më ndryshe. Ndryshimi i temperaturave. Wow. Jo edhe jashtë edhe jashtë, ti si ishte? U, wow. oh, si do të shtymos? Tani sipas ligjit 3, në rast, <laughs> në rast se një sekond, në rast se vjenin lodhur dhe bën kafe, më një herë të shfaqet djersë. Okej. Super. Jamë jo, po tani Kto, kemë parë se këto janë këto. Bi alarmi, më shohon ti alarmin. Është nuk e var fara. Qen ka, jo, jo, jo, është kjo, 5:45, sa mirë. Po, vetëm një sekond kjo, sa ishte edhe një herë. Just a do të pesë. Oh! Oh my god. Po, edhe edhe duhet që të siç më thosha Lori, duhet i mbushim mendin oltës, që këto gjëra janë në mënyrë që të japin një tjetër. Jo, jo, absolutisht. T'i havi një, gudium, t'i havi një shije e misionit, po. Ishte ishte ishte i zhëndimshëm thonë, ishte. E kuptoj. Esun profesionale, sipas. Asa vënë dyshim, asa vënë dyshim. Plus i kapëm, uh, kapëm hyrjen. Unë kisha vetëm si, një merak të vogël kisha unë. Kapëm hyrjen pra? Ah, kapët hyrjen, nuk i kisha unë. Ishte vetëm merakun se ndonjëherë okay. ndoshta nuk që treguar besnik sot edhe. Jo që jam ngjitur ndonjërin për ju. Nuk ndryshojmë ta. Është në rregull. Po. Veçojt avotamiqja. Bë, u bën 3, duke mbrojtur. Dinjja ka vërtet ton tani. E, e kam patallje. Ta thua. Nesë. Nesë. Ora jote kushton më shumë se makina ime. Dhe kam një merak sot jam qitë me një merak që ora jote kushton më shumë se makina ime. Dobërt nami. Këto masë më qyren, kushtojn vërtet. Red hachlily peppers. some and bro me that want to unplug me no one he is on try it's just i turn around and we go oh where well, and we go oh i'm on oh thick that guy want to rock you like the 80s rock king is in allowed It get it on the go hey At the bus Little did I know Her body was warm Delicious vinyl To your neck of the woods I want to live Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se më të me tekst, kënga e ditës 7 dhe emrin tuaj 069 2070 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. 2070 në klugën e mëgjesit, në Klab FM, në njëshin pikat. Dhe tani, kalendar i historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1791, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 10 amendamentet e para të Kushtetutës, të njohura si Karta e të Drejtave, filloi të zbatohen në shtetin e Virginias. Në vitin 1854, për herë të parë në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara, një makinë për pastrimin e rrugëve filloi të përdorej. Në vitin 1877, Thomas Edison fitoi patentën për fonografin. Në vitë i 1902, në Britaninë e madhe u themelua BBC, The British Broadcasting Corporation. Në vitë i 1925, u hapë Madison Square Garden i tretje. Në vitin 1921, këngtarja Lena Horne regjistroj këngën e saj me titull Stormy Weather për studion Viktor. Në vitin 1922, dërëo jetë në moshën 67 vjeqare fa ikonica publicist, figur politike dhe shkrimtar shqiptar. Në vitin 1961, Asambleja për gjithshme e kombëve të bashkuara votoj kundër një propozimi sovjetik për pranimin e kinës komuniste si amtare. Në vitin 1966, dërëo jetë në moshën 65 vjeqare u ojtështë Disney krijuesi filmave të animuar. Në vitin 1969 erdhi në jetë Jennifer Lopez, këngëtare dhe aktore amerikane. Në vitin 1984, këngëtaria Olivia Newton-John dhe Matt LeTanzio u martuan në shtëpinë e Olivias në Malibu, Kalifornis. Në vitin 1997 u shfaq për herë të parë filmi Spice World. Në vitin 2010, hyri në fuqi vendimi i Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë që udhëtojnë në shtetit e bashkimit e Europian. Në vitin 2011, përfundon misioni u shtarak Amerikan në Irak i njësur që për vitit 2003. 7.18 minuta, përshkon 7.19, mi qëta shëfërmisht të këni artër në kryu në mqesit edhe për tit në sotme, jeri është gati për nga të mëzuar për... Me mqes, pa të tërë. Sot me shprejnë që ka zgjedhur, gjithashtu kemi oltën që do da informojnë bimotin, është fëtot në mëgjës, këta mund të uga themi mm. që të gjithë, mm. Pa fakt që kjo është, e po, ndjenit gjithë këta. Në shikajmë në një minutë se që farë dhe në gjithë, je pjeri. A të shprejnë që unë kam zgjedhur për sot, vjen nga gëte dhe është kjo. Sjelja e një rjut është pasyur ku gjithë se cili të regonë fytyrën e vetë. Mm -hmm, mm -hmm, Shkurt, sakt dhe pagabima. Dhe pagabima, pagabima. Oke, në një koha për të përseritur. Sjelja e një rjut është pasyur ku gjithë se cili uh, përshirë, të regonë fytyrën e vetë. Aha. E qartë pësajt. Që që të dalë një gjërë për mërë së sjeljës, ollë ta. Pa, pa. Që t'eshe qartë më këtë pjesë. Ta një olë da të rego fiturën të ndëmë Pra shikimi në montit Kjo <gjotur> është <Kyo> shantësit <gjotur> Kjo është për të shantësit Kjo është për të shantësit Më gjithë <gjotur> në në njëzimë Më gjithë në një rratë Joko E që s'ka që për të shantësit <gjotur> Nëjse, nëjse 3 gradë në është në këto momente 4 mbëdhjet është maksimalja për sot 4 mbëdhjet Mështë për të shantësit Dhe 2% dhe janë The paper fills. Okej, nuk ka shisë. Romani Tundimi i fundit, i konsideruar si kryevepër nga kritikët në mbar botën, është interpretimi laik i Ungjillit. Me një gjut të zgjedhur dhe gurgulluese, Kazanczaqi përshkruan një Jezu shumë njerëzor, të tunduar, të kapluar nga frika, dyshimi, nga dhimbja, duke nisur kështu debate dhe kundërshtime dhe akuza për blasfemi. Që giganti i letërsisë moderne rrefen dashurinë e pasionit të një njeriu çfarëdo. Jezu i Nazaretit, i biri i një zdruftari, njeriu Jezu dëshiron të dashorohet me një grua, të krijojë familje, vetëdtojë si gjithë të tjerët. Mm -hmm. Në të njëjtën kohë, brenda tij kumbon i papërballueshëm zëri i Zotit, i cili e thërret në një jetë plot sakrifica, me dënime dhe vuajtje. Konflikti i brendshëm i njeriu, betejëa midis mishit dhe shpirtit, instinkti i rebelimit dhe dëshira për të pukur me Zotin, Shpërfaqjen në një freskë rrëfyes që lartson sakrificën e mallit Krishtit. Në kryq tashmë, buzë vdekjes Jezui përfitiron jetën e tij, po të mos kishte qenë duke ndjekur thirrjen e Zotit. Ky është edhe tundimi i ti tij i fundit. Ky është romani Tundimi i fundit me të cilin uh, uh, ne do të përballhemi. Po të përballemi <laughs> sot në klubin e mëqyesit, ne kemi dhuratë për ju, janë kopje të këtij romani sa po dal e sampaportuar nga Pegi, e mm -hmm. shifruar nga Romeo Çollaku, është fundimi i fundit nga Niko Kadanzhaqi. Një gjë që, që <coughs> eksploron këtë temë është që, e ke parasysh thëna fabula mm. e e Biblës që Jezusi vjen, dhe bën uh, punën e tij me dishepujt, bën mrekullitë, shpërndan lajmin e mirë, pastaj sakrifikohet, vdes, ringjallhet dhe iq. Vetëm që uh, merret ash Shku shablon dhe njëherë Sepse kjo ishte edhe 100% njeri Edhe 100% përëndi mm -hmm. si, uh, si pas shkrimeve Shku që i bjen që pjesa ati njështë zore Mosket që nash Dhe akord, e thuet në bibër Që pati agoni dhe vuajtje Po ka në shumë shpet Po shë, kjo sh idea, që kjo është idea A ishte gjithashtu 100% njeri Dhe kjo betej ka ishen shume fuqishme Të bëj atës që i kërkohet Apo atës që dëshiron Shku që Nikos ka zonçashis. Kjo konsiderohet njëri uh, ndër libra të tim thënë bashme. Tundimi i fundit. Po, tundimi i fundit. Kenë zorbën patjetër. Tan. Po, edhe ky. Ëm, um, ne do të javim kovicet gjithë ditën sot. Kështu që shë mbani vesh për kuicet në klubin e mëqyesit, pas së faktor të kemi anagramën. Po kjo do të jetë një anagramaturat. Po, Nikoja. Nikoja nga Greqia. Themi po Nikoa, më fal, Nikoa. <laughs> Disclosure, bashkë me Lord, <laughs> këndojnë këndën magnets të një në krybin e mëgjesit. Mëgjesit gjithëve, mështë të këni ardhur në program, mështë dashër është dit e martë, as pak tërës, orë a 7.23. Never really felt bad about it As we drank deep from the light Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes So the sunset off from Holland He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend face from heaven but what do I know Pretty ghosts don't know the things that I know Hope now I assure the things that you know them pass the point of no return let go if you free our shadows hold we learn i love the secret language that we speaking say to me let them race the point of no return let them race the point of no return let them race the point of no return Never really thought we would make it We be thinking about what could have been But we've had a wreck so my cancer and it's down Oh now I don't wanna see thee MV again So the sunset off my hull and he was talking I was watching about you and I told you girl friend face for man Just one more of the things that I know Oh how we are see the things that we won Oh oh yes in by the point of no reason Why go we can free our jobs and all we love and I love the secret language that was speaking say so we let them brace the point of no reason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 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Juroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndodheni. Ndërkohë, jemi gati për anagramën e jo, ditës jo, së jo, jo, sotme. Më... Yoi. Ëndër të tipom me zbukurimet. Unë po merrem me zbukurueshet. <laughs> ta hedh, ta hedhim. Mm -hmm. Anagrama në klubin e Mirëmëngjesit. Ti lash fjala? Çega mm -mm, i gjat. Më se sho është, mos uh, e vëmë montam, monta kontrolloi Lori? Daccord. Dhe gjojë ju mund të dërgoni mesazhet tuaja në 069 207222 pa haruar të shkruani edhe emrin tuaj për të qenë fitues. Është okay? Tadi, mhm. Oh. Ma pir. Ëu. Tadi, ma pir. Ma pir. Chto? Tadi, ma pir. T-A-D-I-M-A-P-I-R Ok, nuk është par të vështimë T-A-D-I-M-A-P-I-R Një kontrol dhe plot mjëksor nga spitali amerikanë 069-27222 për anagramën e ditësot me T-A-D-I-M-A-P-I-R T-A-D-I-M-A-P-I-R 069-27222 dërgonë mesajtë e të ua Nja, ku jemi në këtë unë dhe anagramën ime T-A-D-I-M-A-P-I-R Ok, un e gjeta. Bravo ti. <gjohet> mora, nuk të pyetëm. Tre herë ka thënë deri tani. Un e gjeta, un e gjeta. To, më pëlqen shumë anagrama, kështu që është sfidë më e gjess për mua. Po, është. Ok, ai që do vi parri ka një kopje nga Ja, olda, doja një kopje. Dash një kontroll të plotë miksuesi. Një kontroll të plotë miksuesi, ok. Pak më voni brenda atëherë. Po, kemi ko. Një kontroll të plotë miksuesor për Tadi Mapir. Ti e gjetë më? Jo nuk më mandova. Çoqo, çoq munddoj s'njëherë sku sigur. Nuk u mandova, më duhet të spiçesh. Meqë e gjeti i ieri e po folo dhe më tani, s'e madh thot ajo. Okej, okay, dakor. Okej. Okay. Si duash, Theolta. Kush jam mund të prishtyr? Po. Absolutisht. Prishtyr lumturinë mos gjeti sa anagrams. Ka njësi si përpiqen. Nuk duon një rikur. Madje si duam fare të thuratat të tua. Po çfarë? Me shëra fjalat thjesht i bëjnë për për kënaqësinë e tyre. Edhe unë. Po mendoj me këto të mos merem, më dërgojn fare mesazh ai jenë edhe marrin e diegin anë topën e lehtë të Mirë bën, mirë bën. Që kanë kan qoftë kan kan u duhet letër, se kanë nga ata që s'kanë nevojë as për letër. Nuk vjen të marrë. Puf, ja bën. Ata kanë zer ty jashtë kësaj loje. Megjithë, nuk kam asnjë problem, nuk kam asnjë lloj problemi. problemi. Okej. Okay. Ndiem shumë mirë madje. Jo dua të them. Po të ketë tillë njerëz. T A D I M A P po, vetë, I R. Po vetëm ti e takon këto, se kur i takoju? Jo. Kur i takon të gjithë duan dorata. Madje duan dorata. Aha. Hajë, jebi. Jo, kash. Vjon thot. Ka filluar, jam Zonia Klaus, jam Zonia Klaus. Çfarë të thonë sa jera gjumë. Zonia Klaus, ti na. Zonia e lejohet duke thënë se sa i dettoris. Po, e di. Mund të falëzoj. Mhm. Po. Gjithësi orta ka pranuar dhe dhe një mjekër të madh deri në fund të. Do lër mjekën orta. Çis bua tamam. Është unë kam pranuar. Kan pranuar që do blecë topa. Dhe do zbukroj nekrën Nuk nga në voj Nuk nga në voj, ja kam dhe në dikuj tjetër të me bari Po Që fara e lëtin? Topat E kërsh të njës Se kërbisedh është Goz fara Nese, okej, se shpo thonim Kallem gjera tjera, a shkojmë tek muzika? A mund të gjemë shpetim tek muzika? Dijon, është një website, dhe më më dojmë të gjemë ëh uh, është një website i cili e, tek i cili mund të fusësh fraza në anglisht patëjesisht ta dhe dhe për këtë frazë që tisht, mund të formosh një fjalë për shemb ose të shkruash një paragraf të, të tërë. Çfarë të dësh ti? Mm. Dhe këy përdor klipe nga këngë të ndryshme ku në tekst janë kënduar ato fjalë që ti ke futur. Oo. Oh. Edhe kombinojnë gjithë këngët për ta si thua shqiptuar me këngë. Ata, por për të kripenga nga këngë ndryshme, këngë shumë jore. Po, kështu që mund të mund ta zgjinim për më vonë. Është shumë interesant. Përveç kësaj, ë do të vazhdojmë të eksperimentojmë edhe ha, huh, çfarë ka? Karakterin yeah. e e Oltës. Po, po. Njëkohoma jo, akoma. Do persona... të shkëndërrosh 6 vjet keni me mua. Më keni zbuluar ndryshanëri Oltë. Në 6 vjet. Po keni të drejtë. Kur erdha këtu? Vazdojmë me zgjodhsh me ftofi. Ejm. Më tingëllatura. Qilat Kemi një thurrat Të cilën Do të që e a ja punë Së këni fare punë me oltën në, E ke për sushë familjen Kumi Që është marë në gjithje edhe me fotografim Një set fotografish falas Në studion e kursit fotografis digitale Që drejtojt nga e vis Kumi Aty ku arti bashkohet me metodat bashkohore të msimdhënies bazuar në literaturën e New York Institute of Photography. Kjo është tek Harry Fullsi. Tanë është brenda tek Harry Fullsi, ju përfitoni 50 foto profesionale në studio. Shi bëni këto kujtimet e bukura. Të fundit vetë. Gjithë ai njerëzit i, i lën pas dore, me të drejtën. Kush era e fundit që të bëjë një fotografi me familjen? Olga, përveç selfit. Ja, ishikon. Ço të çerdam 2006. Po <laughs> tash krizë. Vlerat uh, familjare. Edhe nëse në kanë bër, nuk e kanë printuar këtë. Sigur az, ka bër një foton me familjen. Madje edhe nuk e kanë printuar. Po për prandaj po <laughs> them. Duhet të duhet shkosh tek Kumi. Është Vërtet do mçosh aty tek Harry Foods. Është tek Harry Foods, okay? Që kemi vetë këtë rradhë, kujtohu që ta japim gjatë gjatë transmetimit sot për të kejë do të fitoj. Tani. Shkajmë të këmuzika? Dekord 21 Guns, Green Day është 7.32 mm -hmm. minuta Jeni duke të gjuar krybin e mgjesit në valet dhe krap FM, mgjesit që të gjithë dhe është fëtot për janë Shta duen kapuqat Ja kuvin 21 Guns, Green Day Dhe American Idol Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? to no. Green Day Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi Orën është një 7.36 mm. minuta Unë jam blendi këtu bashkë me jerin Mirë mëgjesi, gjithva Mirë mëgjesi, Altini Hello Mirë mëgjesi, olëta Mirë mëgjesi, mirë ah, mëgjesi, Lorëka Mirë mëgjesi, lorëka mm, Mirë mm, mëgjesi, mm, mm. mm. jube Aume Ta bone Mirë, që ke poti Unë, së të mëgjesi, pata një nga këto mëgjeset të jera Të farë mëgjes është Mjë, Eshtë Duke ti vetëm një sekond kthesh nga ana tjetër dhe kalojm këtu. Ah, <të> ka <të> ah, mir. Mirë, mduke, pjës, Dishore, e, një sekondë. Sa ardha nga ky shtrih. Me braqë më hap. Oh, je mirë. Mirë më duket Altini. Duhet të pyetësh. Jo, nuk kam, skamni pas shikë këtu përballë. Vërin doshë këtu përballë. Nice kam, e kam pasyrë. Ishëm në monitor deri deri diku. Si duhet të më duhet, mirë mir duhet dhe përja Mirë duhet Super Po ja. po të duash flea, nuk është një problemin mas Qëpar mëj? Më të flesh, më të flesh Qëtë mos vijan, thua Cili është Chelsea që kjetë i përgjumin, Olta Chelsea që ka Nja 5-10-6-10 alarme që bjën resht Edhe njerë, Olta Nja Të i një setis, qëla Kjo është Olta në mjëgjes Jeta e Olta Heta të qënë Zgjo mi më dashjë, zgjo. Zgjo se vjetim avon. Jo, jo. Zëri ndërgjegjes po. Ajta fle edhe 5 minuta. Po zgjo mi. edhe 5 minuta. Emi pra ri fli. Bëhesh si derr, do shndoshsh. Wow, pas ka kaluar 30 minuta e të mersh me më bravo. 7 mm. panxurek. <tut> Olta s'e çmendur në për shpi. Si s'e çmendur injetmond? No, bështi, nuk bështi në vështirësi e re. E provova dhe, Bumre... dhe ti sot më duket koleg. <laughs> jo pse? Po u gëjdei qetë. Është shumë i qetë. Është shumë i qetë. Çfarë të ndodhi? Më më Mirë, nuk është problemi që, që nuk është problemi që vënohet vetëm Blendi. Po mm, vënohet Lori nga Meraku. Po si <laughs> erdhi? The <Tos tis> Lawrence. <laughs> Celshon. <tis> po. E kështu. Siçi bën as, do mësoj me këtë. <coughs> hey, um, në datën 24 ju premtoj që do jem këtu për datën 25 herët fare. Or e or të tëra para se emisioni fillojë. Sepse emisioni në datën 25 do ta nisim që në datë 24. Mm -hmm. Um, do të jemi këtu për 27 or në një transmetim të drejtpërdrejt drejt, nga studioja e Radios Klave FM që këtu. Nga mëngjesi i datës 24-ës ditë e njëte deri mëngjesin mm -hmm. e së premtes datën 25 do ta gdhim ton studio shumë e thjeshtë do jemi gjatë gjithë kohës në emision kështu që emisioni do të bëhet një emision mëngjesi pastaj një emision dreke pastaj pas drekës një darkë mbrëmimi si toni mbrëmi, mm -hmm. të gjitha me radhë dhe natën madje natën edhe natën po pëlqen maratona sa një, mara një herë në vit quhet edhe ti shikon se si nate. emisioni ndryshon janë po natën kemi parasysh <laughs> mund shikojm uh, Streer Arkanten na uh, diçka tjetër më si orë, <laughs> ghum, vëm pëlqen si ndryshoi un pas 24 orësh pa gjumë si i bëhem do vëm në filmat na do Ta shohim tak. e komentojm e no, vëm këtu në Lori të, të, dhe shohim pjesë e lëm e komentojm pastaj kam kë, një problem që është interesantat se ja të filmit un fle Gjatë filmin të flikë Mi afton që të rrasme timi të ti mund të pleshë Nuk e tim, më bështet kogon t'i kuat, je? Po do mundohën <laughs> Shiloj t'i qesh një... Ka gëtë qaj ashtik të butë këte vitë Më shtetesh të endo një... Ngrat, ngrat, ota? Po... Që i bje? A voj al? E kam menduar dhe që që i që i shumila t'i edhe pas taj Zgjoash në ko kur filmi kam baruar, themi në... Ćo! Më sergë leonë në barruëm, përsobë. Tani që më një filmë gëtarë në ti, no? Qëtë në të shfarë? Eh, më në shikojmë, ima... në ië sorrentinë, në më ixë... Një është e gjën Lori këtë pjesë. Mund të them se t'ia besojmë Lori te filmi. Është fiksuar. Lori ka fotografime Sorrento-n. Tah, siç e dini. Ja e kam me tornator. Me tornator para. Nga wow. Garda do Sorrento-n këtu në fakt. Po si se ka këtu? Po unë nuk e kisha. Nuk e kisha sër. Nuk ishte fiksimi në jetës. Unë nuk Pse pse tornatorën e ke fiksim dhe dhe Sorrento-n? Po është edhe spektakolare, prandaj. Elë emocionon më shumë tornatorën. Tornatorën. Çe emocionon më i dashur. Më din dijk atë emocionin. Isha kështu, më emocionim një emocion. <laughs> <laughs> një një vësion të lë <laughs> Kanë në vëjë për një mësion <laughs> Oke okay, Mirë shumir um, Anagrama është Tadi Mapir T-A-D-I M-A-P-I-R-E Tadi Mapir Pra ta që duha në të luajnë me anagrama për ti në solve 069-27-222 069-27-222 069-27-222 222 222 Nuk është e vështirë, ja Nuk është e vështirë Në përqenë si e ke vizatuar si të bejt Falemderit E kam bërë shumë Në kombinimet e gjyrave Si etiketa parën qin vjetës Kërën që në kone kur logë e Coca-Cola si shte krejtere Pa Që i bëni, që i bëni të gjera në kështë pa Që nga viti 2009 Tati ma pirë da i m apira. Thalli mapir. Kjo është anagrama për sot. Që çu, në datën 24 ju presim këtu në studion e klubit të mëqyesit. Gjatë gjithë kësaj kohe që ne do të jemi në studio, ju mund të lidhni doradat tuaja. Për fëmijët atyre familjeve që nuk kanë mundësi tua bëjnë vetë doradat këtë fund vitit, çojmë pak ngrohtësi, pak buzqeshje edhe në ato shtëpi. Ka volë të djen në klubin e mëqyesit. Vura ca ca foto tek uh, faqja në Facebook. Ehm uh, janë foto nga nga fundjava të ndryshë. Atje mund të shikoni se ku do të shkojnë doradat. Ku do të shkojnë doradat? Në në cilat lloje situatash jetese do të përfundojnë këto këto dorata. Në çkuşte janë janë këta njerëz, këta fëmijë. Ehm um, kështu që mund ta vizitoni faqen atje. Ju lutem, shënojeni. Data 24 për datën 25 do të jemi në maratonën e 3 të klubit presim çdo lodër, çdo libër, çdo rrobë që është për fëmijët, mirë që çojmë gzim edhe atje ku situata ekonomike e ka bër, e ka bër vështirë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mbas pak klubin e më jesit më shumë, tani marun 5, give a little more. Përshtatet pak me këtë temë që do të flisim, jep pak më shumë. Ne klub e themi 104. Mëngjes <mim> i mirë, dashurve, ju përshëndesim, që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam mjessi, Blendi këtu bashkë me Jerin. Mëngjes? Kemi Altinin. Mëngjes. Kemi Oltën. Mirë, mëngjes. Kemi edhe Lorin. Kryeministri, çdo mëngjes me juve nga 17:00. Hmm. Ora është tani 7:52 minuta. Tadi Mapir është anagrama. Tadi Mapir. Ma Prit që të sapo na bashkoheni. Mirëm qesi, mirështë e erdhët 0619 20 712 22, 22 Dërgonë me sashtë dëtuaja Ta ti ma pyrë Flasim pak për a, mm -hmm. një që Joda është mirë që mund tjetë Mund tjetë e ardhëmja E pëlludurimeve mm -hmm. E këni barësysh me pëlludurimet Sido mështë këtoj që që qënë low cost a, a, Biletat më të lira Janë Janë jan, Sa situata që pasajeri është dashur Tu për shtatët Për shumëll mm -hmm. kamë pak vend për këmbët ka më pak vend për valizhe, nëse do të kesh valizhe shumë duhet të paguash ekstra për hapësirën që ti z. Mm -hmm. Tani është menduar, në fakt është një ide që Ryanair e hodhi dikur në vitin 2015 me rezultate katastrofike, që të vendoset edhe një pagesë për urinimin në avion. Oh. Po. Në rast se wow. ty të bëhet numri 1 apo numri 2, duhet të paguash një tarifë ekstra. Dhe mund të shkosh pastaj edhe si thua, uh, futu atje në rast të tetë dhe deri rehat. Deri derisa të mundesh. <laughs> uh, por ku drejt një <laughs> pagese. Tani uh, dihet se sa ishte pagesa, sa ke kishte menduar apo jo? Ja? Se sa ishte menduar jo, nuk <laughs> është nuk është vetëm uh, vetëm ved ideja e pagesës shkaktoi shumë reagim. <laughs> <laughs> po normal. Po është një zotëri aty. Një Den Lipinski Lipinski, mm -hmm. një demokrat nga Illinois, Gjitore, që është hero i njerëzut udhtar. Sepse Lipinski, tam, që është një kongresmen amerikan, ka përgatitur një projekt ligj, i cili do ta paraqesë në Kongres atje, mm -hmm. që quhet e drejta për udhtim uh, të rehatshëm dhe të ndershëm, uh, e cila e bën ligj paraprakisht, që në rast se ndonjërrës prej këtyre, ë uh, Po themi linjave ajrore ju shkon mendja, që ta bëjnë urinimin me lek, me para. Pa, mm. Atëherë ky ligj nuk do t'i lejonte. As tu shkoj mendja pra, sepse ligji është atje, por si nuk mund të, të, të, të, nuk mund të, nuk mundesh që ta bësh mm -hmm. uh, diçka që ka të bëjë me, me kryerën e ne, nevojave personale. Po themi personale mm -hmm. natyrshme, uh, ta, bësh bësh bësh para, ta bësh me para, <laughs> ta bësh <laughs> me para, pa. e kuptim. Po. Absurde është. Kjo është absurde. Po normal. Të po imagjinojnë tani, domethënë, duke nxjerr lekët E, edhe, ish, e duke e ndjerë leket këshu, se ke pritur dherë atyve, e munduar, ke të thënë që Prit prit, se, e keqe arë që ti vuan, kure kupton që se mba ndot, edhe mba si ke vuaj të shkon edhe pak vuan Pasar nërmajnë Se ti esh në një një nga ta që ndarë mundin, sa e ndjen, sa të fillon në këshu Shko në për mundin ma dje, ka nga ata Ata këshu që asë ndjenjë që fa e, po tonë që të jemi brënda, ure tonë leket A e ku tonë, si djetë më vonë, mund n ai kam shumë komplet uh, profilaktike edhe mm, mm, mm. të paraprakshme por gjithsesi ëm um, kjo është ideja që nuk do të ket sepse sepse Dan Lipinski Farki, demokrat nga Illinois është është farti, vigilant falti falti zotris pra po, se... po, do të mundu urinoni mm. falas pa para në në avion për gjithmonë sepse po bëliç në Amerikë ajo me siguri do a marri dhe BE-ja pa sigurisht se i shikon merkat e këto gjëra sidomos Çipria njëherë të, të po, parë ta kemi ne pse vetëm ne Taksa e. Po gjithsesi, dëgjoj. Ëh, uh, kjo s'ka lidhje me ne. Në po mund të ishte edhe kështu si tip takse progresive, apo. Sa më shumë ndosh, më shumë të dish. Po, po, po mund të ishte, aq më shumë aq më shumë do të paguon. Dijen që depozita është më e madhe. Një rezonancë që, që mat mat, uh, shikoj se s'ka të bëj me shëndetin tamam, se mund të jesh kështu. Dëgjoj. Ti je një fshiq të zmadhuar, e ke. Po, shihe burri vogël. Po vajte me shumic, po ke shtruli. Gjëma në bund madhe vaj dhe më shumë it mund ima, ma, a të kishte ulur. Jo, jam më pak atë atë <laughs> atë topin që është ngjitur me radion atje. Jo, jo. Susana jo, saktuat, prisha. Jo, jo, do ta zbulum tani oj. Shumë oportun. Shikoj. Ja, <laughs> kaçi. Okej. Do e bëj pra vetë. Jo, më. Jo. Ai ka është mbërra topit. Ieri. Duket si albumi i i Daft Punk. Mhm. Hey, djom. Mund ta vendos prapë po, tani? Faleminderit. Faleminderit ty. Ëh, <laughs> uh, Djoni, mbas uh, pak do t'i tregoj se pse rezidentët e një lagjeje në një qytet në Utah kanë filluar të mbushin pako dhuratash me gur. Ose edhe të tjera. Po, pako të dhuratave me, me gur. Po i mbushin me, gur, me gur. A do t'i tregoj më se? Është shumë interesante. Sepse nuk e bëjnë me gur atë thjesht, po me me gur të thjesht, me gur të thjesht dhe Nëse po, kshu, që duhet në një po rast. Patull. Patull. Po, po, po, pse jo. Ç'tket. Okej. Ç'tket. Dhe jo, bëjmë një pyetje në aktualitete dhe, dhe ikim? Po. Bë, a bëjmë një pyetje të aktualitetit pas e pastaj shkojmë, orar është 7:56 minuta më të dashur. Jemi me grupin e mëqyesit. Atëherë, le ta përsërisim pak sot mëngjes. Mm -hmm. Kjo e para zelet. Çohesh gjej në kimi hapës, kam përsërituron për shumë prej a, a, revistave televizive apo edicioneve të lajmeve, mm -hmm. siç quhen tani më. Justitarët e korruptuar kanë dy rrugë, ose të ikin nga detyra, ka thënë zoti Donald Luke, mm -hmm. ose të ikin në ku? Në <laughs> Zero, në 06920707. <laughs> James Arthur vient tani, you're some, you're nobody. Till somebody loves you. Mm -hmm. Në klubin e mëngjesit Mentingu blues i Bluesi mi dashur, mbyllet ora par e parë e transmetimit, kthehemi pas pak orë na është Lepi të të tësë janë të radu svo. Femme svoqës. killers just another girl mirë se keni ardhur në grupin e mëqesës dorë 88 minuta <laughs> un jam bleni tu bashkë <clears throat> <laughs> <në laughs> me njëri mirë ngjess kemi Altinën Oltën Adelorin gjithashtu ngjessim gjessi Loris të kam dëgjuar sot ju si faleminderit që më marr me punë e më qëra mirë ngjess Lori apo jo Lora po po po po jemi këkon bashum atyre miq um, mirë mm -hmm. se keni ardhur në mm -hmm. program Le të japim fituesin anagramës në këtë moment. Alta. Shpërndajmë tha dhuratat, shpërndajmë pagëzim tek dgjuesit. Oh. Po. Vërtet? Hadi, mm. ma pir është piramidat. Piramidat. Mm. Dhe është Vjosana që fiton një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan 033 për numër. Piramidat e Cheopsit. Ëh, mm. piramida e Egjiptit, vajinë e Isa e Cheopsit. Ëh vërtet. Piramida e Cheopsit. O sa vapsi mm. është atje. <laughs> Ëh. Sigur ti jam tani që kam ftohtë tema. Ka qenë dhe ke piramidat. <laughs> Ka qenë po, sigurisht. Një sekond kështu, kto si rronsi si pamandje. Po na trego pak më që ti je vetëm ajo që i ke parë nga pranë piramidat. Pir. Senë vetëm kështu me libra i kemi, po. Kaish, kaish. Na vërgova si ishin, si ishin të nxënë. Në fakt, në fakt ne na erdhëm mm. dhe këtu piramidat, po ë uh, të të. A më le të përgjigjemi? Dëgjo se un vap koleg, uh, shkretë të tërë dhunja ja. Po. Mm, oh, ishte kështu si dhe. si si biskota shukur, <laughs> dhe Shik, dhe t t dhe njavull, në tav, kështu kur kur ndjera do që. Është edhe kishte edhe një avull në fakt, timt. Nga dilta ja vol. Nuk e di. Është sigurt që ishte ti. <laughs> <laughs> da, da, më shumë jashtë, apo frek kam se mos i shohun. Okej. Mirë, dëgjoni pak këtë zë. E mundoni ta thoni se kujt i përket, kujdes. Është një zë i modifikuar, nëse mund të bëni kështu po. Ose djieni ose ikni në burg. Kujdes. Pak më në burgu, baj, baj burgun. Okay. Por sigurisht në anën tjetër, unë që nga personi që jam, backgroundi që kam, kulturor, intelektual etj. etj., et, sigurisht do të qoj unë jam një i ri që nuk e thoj keq. Mhm. Mm nuk e thojm keq. Aha. Mhm. <gjit> Atu e fa, tha. Po kujt e tha? Po kujt e tha? Dëgjoj publikut që do të dëgjoj. Është në një shfaqje dhe... televizive apo jo? Po, po, natyrisht. E dëgjojmë edhe një herë, lutem? Po, e dëgjojmë. Kujdes. Por sigurisht në anën tjetër, unë që nga personi që jam, backgroundi që kam, kulturor, intelektual etj etj, sigurisht do të qoj un jam njëri që nuk jetoj keq. Jeton mirë. 069 20 70 222 069 20 70 222 22. Okë. Kjo është ëh është një moment ieri. Ti ishe moment se ishte shumë e bukur. Disho më? Se jo. Gjoti ieri. Gjona. Gjoti, ha të rrem pakin sot gjithë këtë. Më papse. <laughs> Ciao. Pra, <laughs> ieri tashëm muzik dhome këtu s'mba. Bujëti kotën, bujë kot. Sigurova e dhunshme. Së vjësh domo bën çikadon së shof gjak tani kështu. Ëh, pistoletat fshëura në banjo. Këq është një moment. Ku do marrët? Tani pse njerëzit janë duke mbushur kutitë e dhuratave me <laughs> me gur. Me gur. Po, pra pse ishte shumë e çuditshme kjo. Shumë njerëz juet dini mm. që bëjnë uh, shopping online tani. Pa ta, ta. Amazoni Amazon Peekom ofron shërbime mm. shumë të mira. Ka njerëz më shumë plot në Shqipëri që blejnë nga Amazon. Po, e vërtetë është. Po ka njerëz në Amerikë që blejnë aty edhe më shumë nga Amazon. Mm. Dhe ata kanë bërë të këto gjëra tjetra që tani ta shpërndajnë brenda ditës madje. Nëse ti e porosit deri nga ora 12 e drekës, ti mund ta marrësh atë deri në rreth 5 pasdite, sepse diku pran teja është një qendër Amazon mm -hmm. dhe të niset që atje, në nga pika më afërt. Fantastik. Kjo. Dhe turatat tani shumë shpesh që njerëzit i porositisin pëfundojnë të lëna në për verandat e tyre. Mm. Shumë nga këta njerëz të Amerik nuk kanë gardhe, porta, të kështu xhama, sepse është ngjiten xhama mm. në marrë të, të murit që xhama të thyer. Çi të ngjesh aty. Ti ngjesh, jeni sapo të, të, të, të, të, të zbarkuat. <laughs> nuk, ja, ja, ja. nuk, nuk, nuk, nuk i kanë këtu në Amerik dhe dhe për këtë arsye nga që u mungon kjo. ëm, lë fantasia, po. ëm, unë e thua të largë po msi po si duash, është ai imagjinat, ëh. Gjithsesi, fantazi, fantazitë ti. Po, fantazi. Po, Okej. Okay. Ë, uh, ideja është këtu që këta kanë filluar të mbushin kuti me gur. Në mënyrë shë, sepse që, sepse çan do, hajdut i vjen me makinë, janë dy veta, uh -huh. del nga makina, merr kutiin, futet makinë dhe, dhe i qiri. Po. Po, dhe imagjino tani çan do, kur ai hap kutiin dhe gjen që ka dy tulla brenda. Këta kanë filluar, domethënë uh, në për të gjithë shpitin lënë kuti Fanco. Në për toka dhe kuti të mira. Sa vjinata, mm. sillen kuti me dhuratash <tiri> janë porositur tani. Por janë, aj skrum kuti i fall tho. Saqë, sa saqë ju do ti kontrollosh gjithë. Po, ata banorë po thonë që, ajë mm. çfarë ne duam të bëjmë, nuk është i kapim. Ajë është detyra e policisë. <tiri> ne duam vetëm t'ua bëjmë jetën e vështirë. Të ta kthejmë në altopës. Domethënë se çfarë, çfarë do marrësh. Kështu që është është bër pakti loj domethënë, shkon në çdo shtëpi gjën nga 3-4 kuti, ke vetëm pak sekonda kohë për të vendosur çtil do marrësh, duken të të njëjtë soi. Merr atë më të mirën, edhe është plot me gur. Wow. Është, e, në hajete duket më rënda, namun ke diçka tu lefsh me brenda. Policia ka thënë që ideash e mirë. Jo, shumë e mirë. Vetëm mos u ngatroni thonë ata, mos mos fillin poshtë në nën kuti të mirë dhe hapi gurët për krizlindje. Por që është interesante. Wow. Amerikanëve nuk duket se u lejohet me armë në spi, kështu që po po, to kur nuk janë spjalti. Por vetë asaj Rëzveshje. Kjo është një arsye që ti kurvonon. <laughs> po Shqipëri skenvoj për armë. Sa të këtë kaluar atë murin me xhamë ai. Duke ngon tre organizatore. Ai kanë qelur aty. Ka lënë <laughs> i vitë këtu qrad diat. Jo jo jo et më. Ai ai do vjen, ai do vjen, ai do të, vien, a, të, a të, të, të, të <laughs> në spi do të ndihmë. Cream was banned from the messet, miq dashur tani James Blunt so far gone. Na klubi Family 104, ju përshëndesim që të gjithëve. Jurojim ditë të mbar të të këtër më djëtë. It's time to wake up and have a laugh With Blendy and the crew On the morning show On ClubFM And ClubTV My name is Jesse My name is Jesse We are in ClubFM We are in ClubFM And we are in ClubFM And we are in ClubFM What are we doing? What are we doing? We are in ClubFM We are in ClubFM We are in ClubFM We are in ClubFM At ute faccia. Okej. Okay, atër, ë uh, Olta jepet paktën fituesin për uh, që të shpothoshë atë Max Olta që me ambasadorin Lu, <laughs> po, që na than të shkojnë në Burg në, të gjithë, po, në Burg. Thën, në ne qesh në Burg edhe ju. Atë në Burg se kanë Atëre në Burg pra kanë thënë për uh, gjykatësit e korruptuar, mm -hmm. ose jepni dorëheqjen, ose ose ikni nga detyra, ose ikni në Burg. Mm -hmm. Ndërkohë Ankela është fituese e kopjisë e librit e librit fundit. e librit fundit. Okej, shkëlqyeshëm. Bravo Enkela. Bravo. Syt tek. Çift. Sy tek. Çift. E ja çift, çift. Çift, çift. Çertat, <laughs> çertat, nuk e kuptoj fare. Fotoja për veten, domosdoshmë. Dërkohë, kështu. Ah, okay. Dërkohë për zërin më kanë thënë që është Robert Aliaj. Robert Aliaj. Jo, jo, jo. Nuk e kam ditur se kush është njëra. Brisida Shehai, Artan Fuga, Jo. Ben Blushi, Jo. Ilir Beqa, Ilir Beqa. Jo, çidi, apo jo. Jo, Saqanguri. No. E, no, pra, no. E një, pre, një... Në sa guptova unë ishte femër, nuk ishte mashtë. Pra, femër ishte... Pra, femër ishte... E, dhe këto për femër e kanë marë. Pa, dhe të shë. Më nda të gjemë dhe njërë pra që të ngëllon që është femër. Por, sigurisht, nga nga tjetër, unë që nga personi që jam, backgroundi që kam, kulturar, intelektual, e tjerë dhe tjerë, sigurisht dhe që unë jam njeri që nuk e të keqë. Kuç është pra? Unë s'kam iden. Tanë vjen se njerëzit që, mm. mm. që, jo. <laughs> po, po, yeah. që nuk jetojnë keq janë njerëz që dalin televizor. Është kësaj. Pra? Jo, është, nuk është se janë shumë domethan, do të thonë që nuk jetojmë keq. Pedagog, pedagoge, po. Jo, është këngëtare. Është Kank këngëtare. Oh, këngëtare, nga backgroundi intelektual se kuptova. Është këngëtare, po. Domethënë jo vetëm se bëndë gjëra të tjera, edhe këndon midis të tjera. Mes të tjerash. Këndon ditën apo natën? Ditën natën. Në natën dhe ditën. Sa ka që janë fort iknojë. Se vitizuar për të nduar natën. Dua të them. Mhm. Tem underem dere neno come come secure here. Sigurisht. Kjo për shëmund është harruar që nga viti i largët 1987. Ah, vatia. Në çfarë mënyrë se nga kampeti. Sigurisht,oma. Jo, jo, sigurisht artista no mi mjesi no, ne vals la bashkoj le mafali lum thudi e li muri na no, na no, na no. na La la la la la la la. Nice to savor savor coffee. Falemnderit Blendi. Oj, lutem. Po çuqraç. U pëlqye? Po, më pëlqen shumë. Okej, shumë, shumë, shumë, shumë mirë. Ehm, pa. Tanim. Tak zonë. Po, gëzoje. Gëzoni. I jepi ieri, dua që do të jap ty momentin. Po po në momentin e e deljero. E vëre. Një histori dashurie. Një histori dashurie që jen, uh, fillon që nga viti 1949, mm -hmm. mos gaboj. Mhm. Mm <laughs> Dashni histori indiane. Indiane. Po nuk oh. është bidaj. <laughs> Faktikisht është përfshirë në këtë historiën e dashurisë një uh, djalosh në atë kohë, në vitin 1949 bëhet me di vetëm inicialet e zotrisë okay. uh, P.K. Pra emri i fillon me p. Po. <laughs> nuk t'e nga mirë. Okej, okay, e lash. Gjeni një emër, nuk e di, nuk di emër indian. Okej, le të them historia ka 4, 12, faen, të bëjë që ti. Për njerëj që ishte kjo historia të ketë të ketë tamam ata. Bless you Lori. Paj, shu, uh, shi, për desa, po juajm hmm. përderisa emri i fillon me p, një emër ndoshta <laughs> Unë t'ishte pradash, nuk e di... <laughs> pradash, po? Ndoshta, okay. por aje është piktor dhe bën uh, për tretë shumë veçanta, Bravo. shumë bukra, dhe falë uh, famës që a i mori uh, prej pikturës... Një grua që është suedeze, Charlotte 19-vjeçna atë kohë, mm -hmm. niset nga Suedia. 19 vjeç ishte goca ajo, si grua. Në Natkos, sot bëhet fjalë se sot shkura, janë burre okay, gruaja. Okej, pra një vajzë suedeze shkoi. Charlotte ka emrin ajo, shkoi në Indi dhe i kërkoi këtij artisti që t'i bëjë portret. Dhe ka nëntë dhjetëshuri. Shëndetin në Indi ajo për portretin indian. Po, po. Jo, më ankoj, okay. Dhe kanë rënë në dashuri të dy, por vendose. Ajo titra erdhi që nga Suedia jo, për të rënë në dashuri. Ai u nuk i Kështë e planifikuar, okay. <laughs> kërë e që i ndodhe Pra në thë është histori i ndije dëshurje Dhe që fërë ndodhë është që këta mërtohen Qa përë një i përdoj dhe kjo? Kjo është e piktor klasik, apo ishtë nga këto me gishta? Kjo është e klasik futurist, ka, ka, ka në nga ta me gishta Po, ajo është më e bukur, Madje uh -huh. Se mund t'i ndijesh në gjyrat No, super jeri Se përë në tem tjetër të rëtari Qa përë Të verëndolli është dikta të dy u martuan jetuan uh, për disa vite së bashku në Indi por asa i u desh të rikthehej sërish në vendin e lindjes dhe me kusht që nuk e di se pse duhet të kthehej, nuk ka rëndësi kjo pjesë. Por çfarë ka ndodhur është se ai nuk po jetonte dot larg asaj dhe vendosit bëj diçka shumë interesante. Shkoi dhe ai në Suedi. Ai ishte dorë nga piktura. Ai vendosi të shkojnë si suedi emigrant. <laughs> jo, ideja është ai nuk kishte gjendje ekonomike të nduhur dhe arriti të shiste disa disa pikturave të tij dhe bleu një bicikletë. Dhe vendosi që me bicikletë të pasqahen i humbur fare të nisë rrugtimin drejtuasurisë të, të, të tij nga India deri në Suedi me bicikletë. Udhëtimin episodik, duhet ja, nga dhe. Dhe ashtë, të them, ja, interesant është këtë sepse tani mos do të realizohet. Ngjoja për portret, e kupton ditën? Më bëj një portret ka marrë nga Stockholm. 13 orë Kan dalur, po, edhe edhe po ulem këtu. Po me avion, nuk ishte për pa Paris, po. do ishte mirë çai të përdortë më tjetër, por vendosi edhe më mund si ç'të blinte ishte bicikleta. Po, pastaj shën troq fare, kjo nuk pastaj çen Viktor. Po eu nuk e dini ç'artista specifik. Nëse kishte edhe një person të veçantë troqan, po. Troq sa më madh ashtu jam. Nëse ajo ishte ishte kaq edhe mbas ti që shkoi deri nga Suedia. Nuk <gjellar> e di, sepse nuk e kam shumë detaj. Si danza corona, danza select, një biletë shumë detaje, janë derë surpriz sepse Dhe thashtë gjith historinë Sepse tani mo Jeta e këture është realizuar në një film Që du dali së shpjeti Ja go është një dashur Si që do filmin dianë edhe kë I Faun. e bi Lëta shikaj më të film Ta shioj E masakruat farë historinë dashur, e dashurit Shbonik shon dashur? Ja kë Në të inicialet Kjo është vajzë Ja suedezia Wow Sa e mjë E ja, është bjënda ja O këto vë shtrimet Po, por duhet djeta këti? Në Indi? Po, wow. çfarë djyrash? Do të ngjyra atë do të thotë. Kësi lori kur shkon pita, rupës, <laughs> dhën, për tintarve, <laughs> të ngërë një pitë rrupës domethënë. Ka vale atë pritëtarëve. Kësi që ndajë. Të treme pitja. Ja, hopa. Vidaje shodi. A shummi um, joga në Indi? O ndaktar një ndoshta asnjën fare ka. Po, no, më duhen të gjithë nisoj këto. Për mm, okay. ndajol të qod ajo kultur Nishte shumë romantika jeri, <laughs> falim derit <laughs> Falim derit të ju E për dhe ashtë romantika Së do mështë me të pamit <laughs> One Republic Tanja, arriti gjallaj Arriti gjallaj U dërshë në disa vite, për ja dolim bani Së do shkërë ministrë, së do dis Kërëjnë basma Open the water rises You build the water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 to take the pain Hope when the moment comes You'll say all in Hope that you spend your days but they all add up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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në kljubin e mëgjesit. Ja shtatë arsyet të mira, pse duhet të konsumoni sup? Supa është hidratuese, duke qënë se përmbango gjauj, ajo do t'ju bëjtë të jeni gjithkos të hidratuar gjatë dimrit, mundohni t'i përgatisni ato në shtëpizet të mos shtoni shumë krip. Supa është hipokalorike, dhe të të të të të të të të të të të të të të të t Një pjatë për i 250 gram për mban nga 50 dërë në 155 kalori, më të lehtat janë ato me perime pa brumra dhe pa ndyrë. Supat të ngop, edhe pse e lëngshme, supat të ngop shpejt, kjo përshka këto uit, por edhe nga fibrat e perimeve. Supa është e pasur me minerale, gjithmonë falë perrimeve, supë është e pasur me minerale dhe vitamina që luftojnë lodhjen, karota dhe kungulli përmban beta-karoten, kungulleshkat dhe mashurkat kanë magnez, domatja përmban antioksiduesin, lypocen dhe lakra ka plot mineralet të tjera. Supa tretet shpejt, perrime të supës treten shpejt, mëjë rekomanduara në rastet e problemeve meja shqitjen është supa me preshë. Supa është mbrojtë se e mirë. Supa është mikesha më e mirë e arterive tona dhe në mbron nga kanceri dhe sëmundjet e mbipeshës. Fibrate perimeve ulin kolesterolin dhe luftojnë hipertensionit dhe diabetin. Supa është ekuilibruese. Një tas sup mund të ekuilibrojë më së miri ushqimin e gjithë ditës. Më e mira është kushtohen edhe proteina si proshuderi, fileto pulje apo edhe vezë. Në mbromje mund të shtoni supës dhe makarona të vogla, por më të mirë akoma janë drithërat. Akoma më e shishtme do të bëhet ajo nëse i shtoni edhe ndonjë luk kos. This is Club FM 100.4. Have a cup of cheese Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello Mencesi, më sigurinë ardhur në qrubinë e mencesit, Leri janë bërë, janë bërë. Holy jolly Christmas. Ra ra tira ra, piripiri piripira, piripira piripira, piripira piripira. Sa e shtrazë piripira piripiri piripira. E kemi plani që më kontrabas, kontrabas e viola. Ah. Que berdan. Ai de o ladanimos, vese ti, tijidë të dëngë të tij. Para para para para para para para verim mi pipiri para para para para para. Para para para. Bravo, bravo. A capella, sko nim 10 secondi. Se pavim né, ei, vijeu. Ah. No vim fare në fund ardua që të uh, kujtoi Olden se kur kemi dal dje për kafën. Ja. <të> po. <Pa>. Mm. <të> <të> po ta ne pam dikat. Ti pe dikat. O ti po the dikat? Oho. Oh, Mimi oh. dakord. Ne vetëçare po tha unë. Oh, un them un them që më mirë të gjejmë yeah, kësputi blendi yeah, yeah, yeah. sesa këtë <a>, <të> për lërend. Ja, këtë <së> për dikat, ah kësputi blendi. Po se ndryshon lojë pasaj. Që to <të> kemi parë do bëjmë që keni punuar. Vërte dhe i bërë? Nëjësë, okej. Po e Nisa, okay. për ka pon për, oh, për altini. Ska rëndësri, altini letërrija. Po ta një vetë mund mun dhe lori dhe shumë. Jo, shum. jo, jo, ju të tredo lozni, ne të dydon dhe më. Hajde. Hajde, okej. Sepse, okay. sepse ideja është këtu, jeri, uh, që unë, si që i përgjeshë shumë që janë. Ndërkot, i po pusje dikoj që këta përndikoj. Jë me janë. Lërë, lërë, ati... Di, Dikë që mund kështë që Çikur Olga Padi K, un pa. thema kokën nga anëtë tjetër që mos ta shija. Madi e Madi ka mbyllur unë sytë derisa kaloi. Nuk e kam parë. Atë e ka mbyllur sytë. Atëra, let filloj heri e parë, je pir. Je pir. Ësh mashku? Po. Yes. I jazz? Nuk mund të themi që është atë i shkurtër. Trup mesatar po them. Okej, okay, po qet. Po e quë, është artist? Po. Aktor? Po. I humorit? Po bën ze humor. Um, është mbi 30? Po. Wow. Ejeti kënd. Jo. Je afër shumë. Je afër shumë afër jeri. Kujdes. Ka vetëm garaçin këtu. Tanë mund ta bëj pyrin ku e pat? Ktu, në bulevard. Në bulevard. Ëm um, është brun? Tani nuk është më brun. Tani oh. nuk është më brun. I kanë rën flokët. I kanë. Jo. Ka akoma flokë. Ah, vazhdo Lori, Lori. Tani, jo, një sekond, taserojmë pak këtu. Jo, jo. Tani nuk është më brun. Çfarë do të thotë ke rën flokët? Po kupton se çfarë? Nuk jeri. Së shpejti është brun, nuk është brun. Nuk nuk e është pyetë tjetër ajo pasajeri. Është pyetë tjetër para jerit. Jesh brun deri pik. Së shbrun pik. Pik. Vazhdo. Ëh mirë, tani do bërim. Do nuk i kanë rën flokët, sepse unë pyeta i kanë rën flokët dhe ajo tha jo. Jo, jo. Jo, shesh Lori, Teatrit Kombëtar. Ëh luan teatër? Duket se ka bër dhëca role ta. Ka luatur, po sigur nuk luan më nduhet. Hm, mm. sigurisht se kemi parë. Po, ka qen, ka qen dhe teatri i teatrit. Ka qen dhe teatri. Mm. Okej. Okay. Në mos në Tiranë, në rreth. Ëh. Oh. Lori. Oh. Pra, së Tiranës pra. Ne morëm vesh. Është në Rreth. Po, mirë, po është mm. kështu në pun po kinema? Ëh. Haqtasa në plan. Sa to ajan kinema? <laughs> Pacën pjesën e programit humori? ë uh, këy ndoshta jo, uh, po ndoshta këto programet e vitit të ri mund të ketë bërt, mund të ketë çën pjesë. Nuk ka qen pjesë një program humori më. Në vitin 3 kusht i ka bërë unë kam dy. Vazhdojmë. <gat> nuk ka qen. Po ti nuk po ver pjesë fare? Blend, po, po sikasë, do digjet, do digjet Lori pasat thotë. Si kupton që u bën një bark i jashtëzakonshëm anti, ka së gjumi. Po thënë nuk më duket ashtu, s'bën më tas si gjë se s'ndodhi. A është mbi 30 vjeç? Është me flokë të sinjur. Me flokë të sinjur. Pra prandaj s'është më burrë njëri. Li 50? Po. Mbi 50. Mhm. Mban syze? Po. Mban dhe syze. Sa kam i den fare? Mbi 50 me syze i sinjur. Ok, ah. Yes, e ke Lori. Po ta kaloj ti, nuk më vjen asnjë. Ës pekorçe? Jo. Ës edhe ka qenë ke trupa fjerit. Pa. Ok, ka djalin aktorë më? Pa. Ok, hajde. Fillon me L. Pa. Ok. Me emërve P. Pa. U morrve, ok, ndrëgo. Bravo Lori. E fitoi Lori, e fitoi Lori. Ja, e fitoi, e fitoi. Mund të luftuar para, mund të luftuar para. Mohën shumë i gjatë, Olda. Po ai dashkur të ieri s'mund të them. Unë nuk tha. Në fakt, e pritet tek pakot. Po ai dashkur s'është? Është shtruk me. Varëte, varësisht duhet të shkojë voltash vetë. Sa si në Sonor Nies. Ai dashkur. Ai dashkur është kry. Do t'javim, do t'javim një ato. Neyse, okay. Këtu Ah, këtu çalojse se qet i ieri, mos, mos. Nuk ka lidhje, po. Jermaine Jackson na thon dhe how will I know tani në clubin e tij. Faktikisht të ndoshu shumë. Mirë ngjeshimi është të keni ardhur në programin e dashur. Ollëta ka par a, aktorin e humorit luftar Paja Dhe ka pasur për shtypjet më të mira si për A vëllëta, më shumë shtypjes <laughs> e për E më së pak <laughs> Futis Time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Jsekin Anthony, Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmjesiu. Mirëmjesa. Mirëmjesa ata. Mirëmjesin. Të gjithë kudo që jeni. Mirëmëngjes. Ajajaj. Ëm dua të këndoj një pjesë me seri, sot do të jetë krye qyteti më në veri. Manaveri. Krye qyteti okay. Manaveri, me që jemi duke parë gjithë nga Poliveriut, nga Viena Santa me me shok, me ndimsat e mm tij, -hmm. le të bëjmë Manaveri. Para para para. Dohet Manaveri. Mhm. Mm Caracas? Tan. Venezuela. Mhm. Mm ehm, uh, Tunizi? Tan. Në Tunizi? Ah po. Jakarta apo Jakarta 069 20 70 222 22, Kambodhia. <laughs> Tam. Atëre, Më në veri, Caracas, mm, mm, mm, mm. Tunis apo Jakarta. Cili nga ta tre qytetet ndodhet më në veri? Më në veri. Pozicionin gjeografik. Mhm. Mm okay. Mm -hmm. mm -hmm. 069 20 70 222 069 20 70 222. 22. A ricënësh kë kalendar i çuditshëm që, që na dërgon Ulta. Kalendari më i çuditshëm që mund të keni parë, thotë. Mm, me... Julia Guenfel, e cila njehet në publik me Novken Zlata, është një izhdiam ishgjëm... Gjim... gjimnie gjimnazista. Gjimnazista. Gjimnaste, gjimnaste, gjimnaste. A, gjimnaste është tjetër, gjimnaste ashtu. Gjimnaste ruse, e cila ka fituar rekordin e librit Guinness për aftësinë për të futur në një kuti me dimensione ta. 50 cm. Kaq sa mund? Kjo është vajza. Nuk ka nevojë ta shohim. Lori, Lori. Një sekondë, Lori, një <laughs> sekondë. <gjur> në një moment ishte siç do të thami, si e bën? Është si pamundur. Si mm, mm, nuk e pa di. Për um, një fotokale, apo paska tjetër. Ka falë. Do nuk di, më kapi një zilit thash si kam. Në momentin e banon ta mos deshën filmin. Kujt është ai? Ka hapje. M'nduat. Një sparkat. Si kjo, më kjo është sparkat në negativ. Ora po, jesh këm për të hapjes. Është mbi 180°. Grad. Nuk e di po. Këshkëndit më zënë të rënqjeturat kur ajo. Si nuk është thyer kjo. Wow, wow, wow. Kjo vajzë, po, ne kemi një pozicion sfidues po atë. Po fotoja poshtë. Ja, nëse mundesh foto. <laughs> Ko, Kontortioniste si quajn këto? Ç'bëjm uh, këto? Do, thes kanë një emër. Mm, mm, Gjithsesi, po shikojmë këtë foto të një pajze. Po një emër. Kjo është e shkakt. Use, e cila uh, <laughs> Së është në të rezikë Mund të paloset në <laughs> mënyrë ati është zakonshme Wow Biondë the... <coughs> E, ka ish, ka ish Unë një adhash që ju të shikonit vetë Por ndak me dhe shumësit mirë Këmë duke shumë um. serioze si posë Po gjithës e si kjo me Si ka rigë është Po, po, po, po, po Oke, mirë, falem diritor ta Rohen davë më ne. Ju lutem. Ështe shumë e bukur. Është bukur është në pamë vetëm 4 nga 13 foto që ato të tjera janë më shumë se 30. Çdo muaj nga një foto. Okay. Dakor, kjo është, duke qenë edhe Për milëdhësim gjat hapjes së buksit. Ato janë 13 po, po. foto, çdo muaj nga një foto, një foto është po, për ropën e shpërblim. Një foto, një foto për është për ropën e 13. Të cilën Alta citë e pat më parë që e përfitojnë policët. Oh yeah. Oh yeah. Shumë bukur. Oh, oh, ja. Yeah. Ah, oh. Ha. Sanban. Horta, horta. Atë rreth njërinë ishin Caracas, Tunizi dhe Gjakarta. Jakarta. Jakarta. Uhum. -huh. Cili nga këta tre kryeqytete është më në veri? Tunizi. Është saktë. Bravo. Bravo. Bravo. Wow. wow. wow. Bravo. Uhum. -huh. Se gjetët? Është Redi 208 mbaronumri fiton dy bileta për në sinema. Po mirë, le të bëjmë të tjetrën pra. Cili nga këta tre kryeqytete është më në veri? Veri. Uhum. Riadi tan Bagdadi, uh -huh. mm. Bagdadi apo Ankaraja 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja Riati Bagdadi apo Ankaraja Dakor, ato trashë, më verifikoj. Un jam gati për uh, dozon të bëjmë lidhjen e shkurtër, jeni gati për lidhjen e shkurtër si mendoni? Kemë kohë apo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. mos mos na duhet të depakop, mos mos na duhet të depakop derisa të arrimë atje. Jem në rregull, është i sigurt si? Po, shumë shumë. Oke, faleminderit. Tara tara tarirara <coughs> Nisim? Tam. Atëre. Në sekondë janë centrat. Fo bulçeka. Që po ja ta le të shpërthej? Ta le të shpërthej, le të ngrihet. Le të ngrihet. Hop, hop, hop. Në lidhjen e shkurtër artisti që prezantuam ishin The Fuf Fighters. Fufuja me Fifia ishin personazhe të teatrit kukullave. Kukullësh i mbiemër që tregohet për një femër të bukur. Femër e bukur për Lorinën e emisionit tonë është Monica Bellucci. Bellucci luan Malena në filmin me emrin titull nga Giuseppe Tornatore. Tornatore është një profesion simbol në kohën e partisë. Partia ishte nëna në e gjithëve që bënte çdo popull i cili bënte çështë partia. Po Evropi, çoft Evropi Ismail Bey ishte një pyetje e memorizuar nga nëntori 2. Nëntori i parë ishte ai Kastri të në kruj, kruja u bë një rësh një rësh një rësh një rësh një zët kilometra në veri të Tiranës. Tirana u b kryeqytet në 20 në Kongresin e Lushnjës. Pacella erdhin në Tiranë nga Lushnja. Valsi i Dumturis u kënduar për herë të parë në vitin 1987. Atë vit YouTube pa dhënitën e tyre With or Without You. Without You është një këngë nga Mariah Carey. Tashmë iPadi është një tjetër këngë nga Mariah, që tregon se sa shumë kanë ndryshuar gjërat. Gjërat e mira bëhen nga ato ushqime që pëlqejnë shumë por nuk të bëjnë mirë. Të bëft mirë në frëngjisht thuhet Bon Appétit. Bon Espérance ishte si një telefilm franco-britanik me Claire'n Jean-Jacques'un, Emilieën dhe shumë të tjerë. Emily Dickinson është një poetësh amerikanë nga Massachusetts. Poet nga Massachusetts është edhe Robert Frost. Një pjesë poezisë tip përbëhet me pyjet e errët dhe u përdor si kod nga KGB-ja në filmin Telefon. Telefoni është një film e Charles Bronson. Charlie është princi i Anglisë burri i Kamilës. Andrea Kamilleri është një shkrimtar italian. Në Italinë Vlora e hodhi në det në vitin 1920. Mund të pyesim në Vlor po nuk besuat. Selamusa është heroja sa përpjekje, sot ka deputet me emrin Selami dhe me emrin Musaj. Musa Mosiut i thon kështu në disa vende të Lindjes Mesme, Lindja Mesme është një pjesë e botës ku ndodhen izraelitët. Israeli is Asaf Avidan, i cili tani do të këndoj One, One Day. One day we will be old, we will be old, we will be old and paint bad stories that we could have told. One day we will be old, we will be old, we will be old and paint bad stories that we could have told.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 We'll be, be, be open for the stories that we could have told. One day, baby, we'll be, be old, old, baby, we'll be old. baby we will be all i'm think of all the stories that we could have told laylee you've been quiet is there something on Mërë mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Shkupi mëgjesit Klav FM 100.4 Unë jam blendi këtu bashkë me njerin Mërë mëgjesi Bashkë me Altin Sulajn Mëgjesi Kemi Vëltareken Mëgjesi A dhe Lorin Terezin këtu Mëgjesi Tjeri Asë këne vaj për mbjemer Asë unë Blendi <laughs> jeri Pasaj <i> këta me... <laughs> Dhe tjerë Shiko dhe ajo Prishtë të fityr Një një një një Sa i pëlqen Kush? Sa i Të nga të smohet Sot pëtë që vedja pra Ja, ja, ja, së pëtë që farë për të Për të shnetë ti me të shnetë ti Popa Ajo Tash mos nga të roda Ti e si i renka Mos qaj Ti e si i renka ti Ti mos qaj, Orta Jo, jo Qaj ti janë Atere, Orta Kishim një pyët, je Nga Qytetet Qili ishte më në veri Riyadi, Bagdadi, apo Ankaraja? Më kanë thonë Ankaraja. Bravo i qëmft, Ankaraja! Kurë se da fërjarë? Po! Oh, oh. Ariani. <laughs> Ariani dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Uh -huh. Bravo. Ndërkohë kam dhe një fitohes për këngën e Dizës, uh -huh. që është Meri, një 6-5 i baronumri, dhe të fëtoj një lullë nga botën e dhe të fëtoj një lullë nga botën e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të Pushkëkënai ndas arë whakani. Ni grup ni grup diversë diçka ti po. Gemelli diversi. Gemelli diversi. Gemelli diversi. Ma da. Ata donnë këng tjetër apo e lanqë kameri? Bravo qof gemelive. Gemelve. Ai sonë. Gemelve. Ëh gemel të ndryshëm mundi të shëkë kështu. Gemelli diversi. Gemel të ndryshëm. Atëre, ehm cili nga këta tre kryeqytete është më në verimishtashur? Mhm. Mexico City, Monrovia, A po Moska. Mhm. Mm 069 20 70 222. Dëgoni me zërin, zërin Olta. Kan thënë diçka, e kanë gjetur apo jo? Ja? Po, çfarë thonë? Se haruan për zërin. Zërin. Po. Zërin e përgjumur. Zërin Pam. më kanë thën Mhm. Mm që s'e kanë gjetur. Ah, oh. si kam si? Nuk e di, më kanë thënë Ilir Beqa. Prap, bravo. Jo, pra tham tani. Orila Gata, nuk është grua e parë e punës. Jo, ky zëri i një gruaje, dhe kjo është e qartë. S'ka ngjetur. Qyse ose bëu unë serioz ose mos merrni pjesë fare. E dije më një herë. Kujdes. Kush është kjo? Por sigurisht në anën tjetër, unë që nga personi që jam, backgroundi që kam, kulturor, intelektual etj. etj., sigurisht do të thë që un jam njëri që nuk e thon keq. Nuk e thon keq pra. Mali mm -hmm. mm -hmm. mm. e jeton shumë mirë. Bravo ti. Po. Ne kemi thënë që është një artist, a? Ë, dua mjetën da Enalini të jetoj. Ë 99 minuta të një në kryubit e mqesit Mishtë të këni ardhë që të gjithë program Ishtë dashur i përshëndesim Jo rojmi ditë mbarë Unë jam blendin këtu bashkë me jerin Me mqes Hello mqes Hello mqes Hello mqes Hello mqes me uve nga 7-10 Në valet e Klab FM në një shqipë Me olta reken dhe lorin të rezin Po, po, po po, <laughs> me, po, me mua blendin, jerin, altinin <laughs> Olta reken dhe lorin të rezin Ha, <laughs> ha, ha, ha Lori, nëse do ta bëjmë tamam ta kemi Olta Rekë Kamullawi. Nëse do ta bëjmë apo vërtet apo jo. Olta Rekë, çfarë sa janë? Olta Rekë, Lori. Jo, është deri në Lori. Po duhet edhe ti je më kur. Ky edhe njëra ti bjem shkurtë. Po, se 90-të orë kanë një. 90-të orë në tomën. Ti ja tip tip tip ra për shembë një core, hola është e lirë prapë. Po, pra, hola më bëj çdo. Më bëj çdo. Hola, një sekond. Vërtet. Edhe gjërat më banale, nëse i thua, po, me një sfond nga YouTube për shembull. Nuk do të duken dash banale. Vërtet? Për shembull, a mundesh na tregosh, na tregosh për shembull se si ëh, po themi, si si e gatuan ti dragon, fasulet. E zën. Dgjoni, dgjoni pa muzikë. Dgjoni pa muzikë fasulet. Nga oltareka. Fasulet i lajm i vëmë të ziejn dhe pastaj ato diqen. Jo, ja. jo. Pak më, pak më, pa. pak më detajuar. Jemi pak. Pak, pak më detajuar. Pak o, daj, pa uh, eh, më ngadal, pa më ngadal. E marrim, marrim fasulet. Marim fa jo, në fillim kemi legët dhe shkojmë te shitsi. Po jemi me shitë në Karavidhe që. Pastaj ti marrim 1 kg fasule korçe. Po nuk do ti vëmë gjitha të ziejn, kuptohet. Pastaj shkojmë në shtëpi i lajm Edhe pastaj, pasi kemi lar mirë, mirë, mirë, uh -huh. i vëmë në një tenxhere për të zier. Pra, deri tani, siç uh, e dëguat, u ka katastrofë. U e ndihva gjithmonë deri tani. Pastaj marrim një çep, një Në specs po doja të karroja. Dëgjoj tani, dëgjoj, tash edhe marsën e njëherë nga e para, Olta. A rrova se mbajmë më vonë se tash. Tani edhe njëherë nga. Duqe hequr pjesën e blerjes, të lutem, vetëm pjesën e gatimit. Edhe njëherë nga e para, Olta. Po dëgjoj se çfarë, se se. Ku do gjen ato të parë? Sa më interesante tingëllon mënyra se si bën Olta fasulet nëse vë muzikë për shemb nga YouTube. Where the streets have no name, çka ta shoqërojnë në në të fillim. Po të rrem shkurtë të dëgjoj këngën deri në fund. Marë Pasullet që pasi i kemi blerë guptohet e tjere, tjere, tjere. Dhe i jilaj, lajmë, i lajmë fort, fort, fort. Me ujtë ngrotë larja e fundit. Pas taj, marim një kokër qep. E presim, ose e vëm mashtu papur e poteshim. Hm. Dhe le të zirë i bashkë. <SYentimes themes> dhe pasi kanë zirë, kanë zirë. A, të felej me shpjë. Të nëzuri gjumë, në bërë. Të të gjithë që këmë në të... Pas i kanë zier mirë, mirë. I marrim fasulet. Ë uh, i lajm. Uh, <laughs> I vëm për të zier. Jo, ja, jo. Ja. Pastaj kavartisim qepën në një tigë. Jo, jo, jo, jo, jo. E shojm ato me kujdes. Jo, jo, jo, jo, jo. Dhe gjatë gjatë këtë nisi ngre muzika. Dhe fasulia fillon të vlon. Pop. Dhe ne i trazojm disa herë. <laughs> Pastaj skuqim domaten. Udoj që mund të dorësh edhe salc speci. Kamera. Ja, hedhim ato fasuleve. Dhe si mund ta shikoni miq dashur, mbaz 40 minutash. Bas tështë në minudë është Fasullet KAPASULET Ka <laughs> Futja kotë Sa fasullet është kjo që zinë si KAPASULET <laughs> yeah! Në këtë pasera Në Ka Ush! Ush! Tos, <laughs> që të tiranën Në që të shqiprin KAPASULET KAPASULET Në këtë pasera Në këtë pasera Në këtë pasera Në këtë pasera pasi yfënë krasi, gulëtës farnda o dhe për noktë vëndë cilë eks kumë eks kumë eks kumë eks kumë mëzgërëm siyëm lëni eks kumë eks kumë spaz gëshenë orda spaz gëshenë Të pëtoshe, që si kjo muzik mund t'a bet mundur Shë shpikërish kjo moment i këtë për janë Tjen djen E mund t'a po. shkjera si, si më banale Dojra nga pazar i ri Po me ndoha që si merja një kutit Ege <laughs> për e sush? Një kutit nga kdo me fich Por ati e s'kishte fich Për ndaj e unisa Drejt s'hesh i të këndërbej Thash për shkoj të të qamtë Mos gjeg fich të të qamtë Ati shka, nuk e din, nuk e din Pasu kur i jet një. E bën, e bën, e bën më të mençur. Çfarë do që jesh vetëm. Ka fasule. Ai momenti shoqërthyes. A ndi të të të titulli gëngës ka fasule te alom? <laughs> ja, si doni unë. Marcus Collins vjen me Seven Nation Army tani në klubin e Mëngjesit. Ora është 9:14 minuta. Mirë Mëngjesit gjithë. <laughs> back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Mishikeni <coughs> edhe në grupin e Messengerit në Radio Club FM në 100.4 edhe ekranin, në ekranin në klab e TV-s. Un dua t'ju mirpres tani në program edhe mikun ton Renildin, Renild Firi. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Renild, ti je një um njeri që do natyrën Ajo, kjo është një gjë që, që njerzit mund ta kuptojnë për shume edhe nga Facebooku i yt nëse do ta hapnin, por uh, edhe me sa të njohun ty, e di që je dashuruar me me një zonë caktuar, ë uh, jo fort larg nga Tirana, që është një zonë me natyrë të spikatur shumë e bukur, ë uh, e cilën ti në vite eve ke fotografuar. Po më tregon pak, kush kjo zonë, çfar çfarë ndodhat atje, çfarë të bën ty kaq shumë përshtypje? Hmm, e para do të shpjegoj se që... Ja m ndrysh nga pjesa tjetër e ambientalistëve, uh -huh. sepse ato kanë interes. Mbraps atyre kanë interes ekonomik e un po' veten tim nuk kam asnjë interes ekonomik. Është duke të shmugish ke ora, po ti e di që jo, e kshu, dhe... e e po ke kështu me që i rritur atij edhe e ke. Po duhet patur, duhet bërë luftë për interesa ekonomike, shkatron zonën, më kusht e -huh. jep në fshati. Dhe kjo zonë ndodhet në mes liçenit Bovillës dhe malit të Krujës dhe lumi zez konkretisht është një pjesë e lumit zez ku ka edhe pjesë historike, monumente historike të periudhës otomane, ka dhe bukuritë natyrore mm -hmm. të ndryshme. Shikoju për shume disa monumente që ti ke. Zem, këto monumente këtu, është një shkëmb duket të të thëjë edhe një herë këtë shkëmbin. Ka pamje një malsori. Po, tamam mm, duket. Dhe ndodhet po në lumi zez. Më më plis në kokë. Po, po. Po dhe buztrasha. Po dhe proces dhëmbë tregon dhe dhëmat në mënyrë. Ky ku ndodhet ky ky kishkam? Është në lumin e zez, është pranë zonës, është në mes lumit dhe ka një pamje nga i kënd i caktuar, vetëm nga rruga shikoj, nuk shikohet nga pjesë tjetra sepse se nuk do të. Se nuk duket, do të sigurisht, dhuget, sigurisht. Rreth 5 metër ku. Ti vjen i sigurt që ti nuk ke ndërhyr te. Është duket sikur janë ndërhyr. Shumë i sigurt në televizion tjetër ë Kam mësuaj se kishte Photoshop erdhën dhe verifikuan se ishte mba, original. Po, sigurisht. Fotot janë originale siç janë shkruar nga para. Tani ke edhe edhe këtë tjetrin, ne këtë do të ishin një njerëj. Po si Burgos, po me shumë. Si një, një Burgos me shumë. Po, shumë interesante dhe kjo. Po, shumë e bukur. Ke një tjetër pastaj që është është Nën Teresa, është Nën Teresa në dhe shumë sh, tepër Ëmështeshme mm. për mua, po kjo është vepra e natyrës, stalaktit. Duket ke dyf... shpellë, po? Po, është brenda. Shpella shpel, janë dy fili, është një shpellë shpel. shpel vogël, nuk është i ka përmaset, është ka 7 metra shpellë, nuk ka emër, nuk Vërua emër. Qësës <gjusës> nga në emrë a vërë u emrë? Shpela e në tërezës Shpela e në tërezës Shpela e në tërezës Guri, të Guri Nusës Guri Nusës është një femër uh -huh. Redh 10 meter i lartë Shpela e Edhe... në tërezës Qërë është një duket në braba? Qërë duket në sëfongë? është fshati Mukës Mukëja Konferenca e famështë Tamë Shumë i tërresan, do me dhe kjo është një zonë malore që ndodhet midis, po themi, bovilës dhe krujes Po, është do mises, kjo është mes në, malit gomi dhe malit kruje dhe okay. zonë të në zona Që përfshin dhe monumentet tjera, natyrore dhe historike që ne do i shikon më mm. pas bese Ti tani, ti tani e, e do shumë këtë zonë, ti ke një afinitet, pse? Pse je ti ka që i dhënë basë kësa i bas zonë e këtu? Pse jo ndaj, jo ndaj këtë ju tani, e, vjosës në përmet, po, përsh Nëse do kapësha pas shumë kauzash mm -hmm. do humbizë. Kjo është një kauz sepse më ka vënë edhe shumë bukuritë të, të kësajsi, domethën kur kam vizituar këtë zonë, edhe këto momente nuk nuk i kam hasur kaq gjigante në zonat tjera, domethën ka gojëa monumente. Kjo urë për shkakun shumë e bukur. Kjo është urë ur natyrore, është grykmat mbi kanion. Është është një kur i cili kam bedur gigante, po ashtë, po, kanë mbetur midis dy shkëmbinjë gjigant që formon urën. Pastaj njerëzit kanë shtruar. Është shërzimi i njerëzve më të menjëshëm. Uh -huh. Ka shvejuar, kanë shvejuar atë gurat atje për të bërë një urë, dhe kanë qenë aty sipër thupra shumë vite. Po, shumë vite. Kalojnë banorët e thjeshtë zonën, kalojnë aty. Ëh, aty Barit më tepër. Barit. Mm -hmm. Është dhe një fshat më mbraps apo nuk është i banuar. Shumë interesantë këtu. Nuk është shumë i banuar. Ëh, uh, pas ka u kanjoni, pa ujë, është, uj? mm -hmm. uh -huh. po uj është kalon rryeda e lumit Zez. Mm -hmm. Atë formohen formohen uh, vende ku mund të lahesh i si vaska natyrore në gur. Po, po ka gojxhak. Ka, ka, ka, se ku ka katarakte zakonisht bëhen edhe ato. Ka gojxhak. Ka katarakte. Datum, ka mm. gogja, ka katarakte. Ka, po njerëz nuk është se shkojnë për t'u larë atje, për shkak se klashen kataraktë, një, katarak, një ditë verë mund të bësh mund bësh pak alpinizëm, pak ngjitje mm -hmm. për shkakun në këm. Kto janë vende shumë të bukura, më të vërtetë shumë të bukura. Edhe ndodhen shumë pranë. Sa sa larg ti? Sa largish? Të them edhe diçka, më thonë. Po, uh, njerëzit në fshatra vojnë për të shkuar në plazh, ku aty ka uh, njerëz. Uh, janë njerëz tjera të tjerë atë që vojnë për të shkuar në një lum në po, vend që të. Ato që kanë konsumuar plazhin në më, një mënyrë. Fa. Ato vdesin për të shkuar në plazh, lumina aty e kanë pas, mm -hmm. nuk është se kanë. Po këtu mund mund mund bësh ecje. Mm -hmm. Do të them se alpinizmi për çështjet e natyrës, alpinizmi vetëm nëse do të eksplorosh shpellat, punosh tipi i alpinizëm, edhe vetëm një shpellë është në këtë zonë apo kërka? Jo, jan, një shpellë ja. Kjo është një, një pamje nga i shpel, Këtu jeti, wow. një shpellë. Tu je dini një shpellë, po është stalaktite atje. Më duket më tepër si një lav, hm, që kanë kanë ngriër, po. Nuk e di se në shkëmbin gëlqeror nuk ka vulkanë sipas gjeologëve. Por duket si lave dhe duket interesante Kus dhe qëtë mund shkoj ta shikoj është një shpel rreth 100 meter 100 meter e thell Po e thell mm -hmm. Dhe ka këritje është zakonshme Horizontale ka ullet ngritje dhe me thonë vel Por të nuk është e rezikshme, mund t'a bëji kus dhe? Disa banor ka nëvon dhe shkala tje Ah, bravo mm -hmm. Ka në dhe i kuti për, për të marrë një vlerë mund të tarë Në qëtë njërë si të lënë diqka? Po qëtë lën diqka Të të pys Kjo është uh, gjë në tavanin e një shpellë. No, oh. Po, kjo në këtë shpellë ka shumë vizitor sepse mendojnë se është vend i mirë. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Po Për kjo ka emër janë... si shpell apo po e njëjta shpellë është? Është e njëjta. Mhm. Uh -huh. Shpella Shpella Nanderesës ka jo, jo, edhe jo, na jo, tani e di ç'kjo është edhe po. Tam. Se kësaj s'e keni bën akoma. Jo, është <laughs> vendi i miri i Barganeshit i thon atje. Si thua? Vendi i Barganeshit. A ka njerëz që vinë në fundjavë që të vizitojnë atë vend? Është vend historik, një ur historike, përket rreth 200 za vetmë përpara. Kur mm. otomana po, është edhe rruga e Kaldrom që është mjaft interesante. Duke në pjesën më ma të madhe të imazhit. Ndërtimi i rrugës është ndërtuar për kafshët për guajsh që të kalojnë, mm. domethënë që mos rëshkasin. Po tash do të shohim me një, një skavator këtu. Ka edhe ekskavatori është për muze apo është për Jo, jo, jo. Ky ekskavatori do ngjitet lart dhe po bën gurore. Është bërë. Po bën gurore. Ka vite fatmirësisht ai groria nuk është se i ka eth pronarët dhe Shumë mirë që s'ka s'ka s'ka shumë të, të për shpjeguar. E bukur është, ti po më tregon mua që kjo është një zonë shumë e bukur natyrore me ca peizazhe ti je zakonisht për piktor, edhe që mund vizitoheshin, paska ujira, ka katarakte, ka vaska mm. që kataraktë formon ujë rrjedhshëm, ujë i pastër lum i pasër lumi, ku mund lahesh, uh, e të bësh një ngjitje, një alpinizëm, futesh futesh në një shpellë për një eksplorim e një çtjetër mm. dhe ka edhe ekskavator sepse ka dekorore, domethënë në gjithë Oka, këtë gjë këtu duhet të ketë një kurore. Ka shumë gjëra njëkohësisht. Është një zonë mjaft lehtë e vizitueshme. Për një ditë mund të vizitosh shumë prej zhërave ose mund të ndash edhe për dy ditë. Un kam tentuar të bëj një një guid për mm -hmm. vete dhe mund ta vizitosh edhe për dy ditë, vizitosh të gjithë shpellat edhe livadhet e, në malin e Gomnin, që janë është një pasuri tjetër kësa këtë këtë ure, ah, më, e kësaj. Kjo është një rrugë tjetër. Është shumë e këtë bukur. Kjo është rrugë rindërtuar nga italianët, pasi është shkatruar. Nuk e di nga rreza, por... Kanësua që është e rrindërtuar edhe nuk është në cilësine ures më pashmë E koftar, është më pashmë është rruga e vjetër që e lidhë kryet me tirane Do jetë të pysja për një gje Këjë ekskabatori që du bëj, ati do bëjnë në ndërtojnë? Nuk pjetin, më duke se nuk e eksiston, një hidrojnëtral jo Projekte gjithmonë, i edhe njëherë me bazë me goj Ëm më sa kam dëgjuar po bëhet një teleferik, një një person do të ndërtojë një teleferik atje dhe shpresoj që në në atmal mos të japin shumë leje ndërtimi, sepse të sfash. Atij është janë disa livade të jashtëzakonshme dhe nuk është është shumë më ndryshe se nga mali i tij. Cilat janë rrugat që mund të merret? Si mund të shkohet vetëm deri atje? Po edhe në këmb. Na shpiko pak, të paktën nga merr lumin dhe këto monumentet mund i ndjekësh. Shumë ledh dhe mund të shkosh ma ma kinë leri afer Pa ku nga nisesh, në cilën rrugë meri ashtë të i ranë? I shkëtu ku jemi ne pëshu Nisem nga tijerane Ndu të po, e, dhvajna, mm. shkosh uh, të kalosh uh, në komunën i Nikles tani Ok, pra drejt krujes po. ësht, mm -hmm. kruj, mm -hmm. është Nikle Pa shkua në kruj është komuna Nikle Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A dhe në drejtim të fshatit Mukje. Në drejtim të Mukjes. Nga linja pasaje do të ndjekësh rrugën në lumit Zez. Do të zezë. shkon deri në, në afërsitë të Rrezës Malit. E kuptoj. Me makinë apo kë? Duhet një makinë pak. E kuptoj, ti të pak e ngritur. E ngritur. Mm -hmm. në, në. Super. Renit falenderoj. Fantastike. Ëh, uh, janë çmëmonde shumë buqerë, juve mund të shikoni edhe në faqen dhe livadat që krijojnë ato. Që po, ti bën të shkëtojnë livadat në malin e Gomnit ku njërësit mund të pushojnë, mund të bëjmë piknik, që ka më shumë bugrë? Me të vërët është dhe shumë mirë. Dovit në një datë saktuar shkojnë më shumë se njëmi persona, mm -hmm. të ndryshmë, fmi, të rritur, moshat vjetra dhe më thënë, luajnë futbol, nga livazet e shumë, dhe livazet, ka livazet dhe më thënë që të premtojnë që të rrish dhe me familjen pa, pa patur më ndërhyrje të personave rreth. Do të thotë, livadë të vëgël, domthon privat, në performancë. Ja, far -far -far. janë tipi i gropa me fund rrafshht mm -hmm. dhe më mjafton për një familje 7 ose 10 persona të familja, domthon për një, për për për për një piknik të jashtëzakonshëm. Mm -hmm. Plus që janë livadhe të mdhaja se mund të bësh ndeshje me me me shumë fshatra mm -hmm. siç bëhen atje. Ndeshje me fshatra në kuptimin e sportit. Ndeshje sportive, sportive. Ka okay. vend sportiv, <laughs> sportiv, <laughs> <laughs> ato që përdorin armët na ditë Atë, e, i gam parë, i gam parë është shetsu se për, për fëmit, për tani Shumare, janë mësuar dhe nuk e di përse policia dhe nuk e patur E, do me dhe në këtë ditën, e se kesh shumë e qutishme, e panështë e njëta është qefë që e keshim përnë para sa kohështë Do me dhe në ditën e 6... 6 maj 6 maj Që është një ditë si ditë e mirë, që njerës i dalin për piknikat, je? Ma te i përshkojnë për du, ndesh për futbol Për futbol gocat e fshatrave që e kuptoj a, kupto. a mundsi çikohen me të dalin kupton është vetëm ja mundsi që po, të dalin po kallashi pse duhet kallashi po nuk e di nuk kam arrit të pyes ata do të thonë në momentin që unë u di afrohan ato për chef po atë të të japim të 130 nga vizita e fundit që isha me këtë mm -hmm. datë 6 maj ishte një vizitë uh, kështu rutinë si thonë për të bërë ca foto dhe pata probleme diku nga nga fundi i malit mm -hmm ë aty fillon duke e shtimur tepër sepse unë isha i paqisur me aparatin normalisht diçka e madhe e dukshme ë uh, pa ta probleme sepse pron private pron private të majit malit uh -huh. dhe është shumë shqetësuese unë për veten time ndiem shumë i shqetësuar domethënë sepse nuk ndjek dot shumë shumë vende shtigje së ndryftën stacion nga fron private. E, male që nuk janë shumë vizituar, janë pron private, do të thonë që deri ditën dhe nuk ishin. Ëh, mm -hmm. nga bisedat që kanë bërë edhe me njerëz institucione shtetërore, kanë shumë probleme, do të thonë gjeologjia, ëh, kërkimi i hidros kanë probleme në përlumëse sepse nuk arrin të të futen, të të bëjmë punën në tyre, jan, ben, ben jan, po, se përse si janë... Bëjmë testët? Se s'ilën, është tokët zanën tënë? Nuk është punë e tokës, është diçka më shqecuse, që e dim gjithë, është punë e hashashit. A, shpër. është... Shumë shqecuse, për vetën time më është... Putër shprejsa e pasionit, nuk mm -hmm. në ndjekë do të një pasion, sepse... Uh, jan këto eksponentë që nuk lejojnë domethënë domethënë nëse ti del për një xhiro në mal nuk ke po teni... asnjë lloj shanse në natyrë do që të, të shihosh natyrën e vendit atij do të tjete, futesh nëpër shpella e çamthe domethënë me gjasë si tek filmi plazhi me mm, dikabrin ti do të përplasesh me me njerëz që risin që risin drog patjetër është e pamundur është e pamundur realisht është e pamundur që të shkosh në mal e vetë ndihesh i i errhatshëm kështu që ai mund të mund të konsiderojë dëshmitar për shkak të problemeve çështja është ti i tresi amratosur edhe por um drog Në kam bërë gjënë Gjënë e thjesht O që adornë nga fotografija për momentin <laughs> Sa dve Një dhe në aparat më vete, ajo të duhet po jo, Këtë e minë pas pak kryu në mqesit Renilt <coughs> Firimi, qda shumë të gjeni Reniltin edhe në Facebook Renilt Firimi është i apasionuar pas natyrës Në zonën ku aji është rritur Dhe, dhe ka foto tjeshtë zakonshme Në Facebookun e ti Këtë e minë pas pak tani është Koa për të gjua nga Liga Bue N required tratate o pen cage, arr poured sa nag also at tjetoniother notötuhri t na ees far tê s become a gratn presenting koha nero herel很多 material kegous iqalos, mes 10 olë Оio keil 7 yl o do tj Shem mis ru spa gusetrahtu tj. Sndj stori low digoo koha nero andre tj. È ancora una canzone, un canzone. Po Tanto vuole il vino. Mentre in furia la bufera, e il sangue fa su giro. Qualcuno urla che era ora. Le pentone sono che al de. Kalli seduti saldi fin ke li dintro e soro calma e se i un particolare dentro il quadro generale che vorrebero ma non possono ignorare c'e sempre una canzone per caso per fortuna c'e ancora una canzone Ajutada dalla luna C'è sempre un re alla cancella Si spiega e non si vede di fuga e la giustizia non si spiega mentre è solo mare aperto e non si vede il porto ed il futuro è un porto ricordo e sei un particolare che vorrebbero ignorare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 Mirë më gjesi, mi se këni ardur në krybin e më gjesi dore, është një 90-37 minuta, unë jam blendin të pashme jeri Mirë më gjesi, gjitha Me ajtinin Me olëtën Jo se jam këtu Me lori në mir gjithashtu Mirë më gjesi, olëta A man në folë Olëtare ka me më jo gjesi Shka në thuaj, olëta Me zë, me zë, jo më mirë më gjesi Me më gjesi E dhe ne të adim që Aho oh, farinderit Këllu të margjerin sinë Jo duha shumë O, i hoqë oh. atë gjithë gjera që i kësha fërëm të Tëni, vajzët kanë menduar një shër radio O, oh, oh, sa më njështë Tëni, duhet ju mm. të themë që nuk është Aurella Gache nuk, nuk është Aurella Gache Nuk <gjën> është Aurella Gache, <gjën> jo, s'ka që nasinë herë Wow, sa mesajje kam Aurella Gache Jo, shok, jo Dë gjoni pak, dë gjoni Jo, njështë <gjën> <gjë Por sigurisht në anë atjetër Unë që nga personi backgroundi që kam kërturor, intellectual, e tjerë, e tjerë, sigurisht dhe që unë jam më njeri që nuk e të keqë. Përra, përstaj, arme legatë që më jeton dhe a shmirë. Si profesion, mund të themi që janë e fruë. Janë e fruë, po, janë të duja, po janë në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj A më ndihmës, si kur s'e diti. Jo. Po shija njërin që është mm. shetosur shumë në Amerik, ka të kamionin këtu. Është njëri që kishte një kamion. Ëh. Mm. Po, nga këto fotoja këtu s'na del kamioni. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> po po. Ç'është kjo? Ky është kamion apo? Asu pritë, nuk e kuptoj bëj ash kamion. Nëse, nëse. Është një kamion. S'ka çfarë wow. ka dash të thotë. E çfarë ka dash të thot ai është, është i zotrin nga Texasi që kishte këtë kamionin. Dhe kamioni si shumë kamion të tjerë, uh, erdhi koha që të kthehej në shtëpi. Po. Ky e shiti. Ja shiti njërin, po ai kishte për punë. Dhe uh, ky është uh, hidraulik dhe mm -hmm. po t'lexoje dot, po në rast se do shikojë dot altin tek dera e kamionit, ë uh, lejohet Marx Plumbing. Çdo të thotë, si thua, Mark ë uh, uh, hidrauliku. Hidrauliku. Marki hidrauliku. Ja dhe, dhe se mose, mose do do ta provojse mos se mos e nxjerr dot më pak më. Dhe pastaj në pastaj Marki Trauniku. Po. Çi thuat ti? Është një ja, aq më ke. Marki Trauniku. Po. Marks Plumbing. Është mm -hmm. e, e e kthen në 2005-n, ëh, më fal, në, në, në 2013-ën e kthen të kamion tek njëri nga këta koncesionarët. Mm -hmm. Mirë po, aty tek dera shkruhet Marks Plumbing dhe numri 409 I, 935 i, 4188, numri biznesi i telefon. Po. Dhe ëh, uh, ky thotë, shikoj, duhet heqim të heqim këtë numrin, logon e kompanisë. Ai sot janë shehën plan atje, i thotë mm -hmm. s'ka problem se merremi ne. Po mirë. Edhe nga kjo, më mirë besoj. Kamioni përfundon në lajme, duke u ngar nga njëri në Isisit. Wow. Kamioni në Siri. Dhe është bër kamioni i Isisit. Wow. Vetëm që gatall televizor dhe vazhdon mban E ke parasysh? Mark i Trafiku, numri i telefonit 409 935, me gërma rabe dhe një top, një top të madh. Ka <ac> <IMe> <rah> i kanë montuar edhe një, i kanë montuar një kundër ai. Ka brafë. Po shumë mirë. Dhe ky ka dhe dhe, dhe um, kjo ka shkaktuar, sepse është parë në qytet. E ka thënë Mark, po sepse kemi pasqen me gjeradistat, i ka thënë këtë. Po, edhe ky ka hedhur në gjyç. Ata nin. Koncensionarët janë marrë makinën. Por për uh, 1 milion dollar. Oh, Kërkon të të një do milion dollar si dëmshpërblim dëmsh për stresin që më ka shkaktuar datë, për prishjen e imazhit se unë diçka kam hequr me gjithë klientët e mi, Kasi që kur kamioni im është bërë është bërë kamion xhihadist te ka dal në në televizion. Kështu që plus që sanga seria e kishë marrë si kush nga ky që strohonte. A do ai marrë telefon vazhdimisht, të kem pasur atë numër kanë gjithmonë para dyshve. 401, hello? Ahta, Moska Kumbra. ishte kryeqyteti më në veri. Po, po. Kush e ka gjetur? Moska, e di, e di, e mm -hmm. ka gjetur Rudi. Fiton dy bileta për në Cineplex 117ën Baronin. Për... Po, po, bravo Rudi. Por më duket mua apo sigurisht bëj çik ftoht këtu. <laughs> po, është ftoht. Diqjoni, cili nga këta, të tre, është më në jug? Tani po e dishojmë, më në jug. Më në jug. Okay. Është më në jug Helsinki, Pam, Oslo apo Riga? 0, 6, 10, 9, ah, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Falim derit <laughs> Grini volumin tani dhe do të një Pa pritë mas makina do të ngroj Grini volumin e radjes Këtës U, uh, vëvërdi e që fare oh. këta <laughs> <A>? <laughs> Olda me këto qizme dhe lukurës nuk shkon olda <laughs> Si <laughs> dhe mërën <në> qikë <laughs> të gjukë Ka fasule Kërëjnë basë për në krybin e mëqesit Me që i kishim ju tundër men qëpar. Jakubin të një me Magnificent Në basi ka vërdisin qepën Në basi ua kemi derdur ujnë e par Se shkaktonë gazra Hedhim Sërish Pasule <laughs>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 Më siguri janë ndur në klubin e mjeshtrit e Riga është më në jug se sa Helsinki apo Oslo Riga Bravo Denis Është më në jug E ke gjetur i parë 069 të mbaron numri fiton 2 bileta për kineman 57 Tada, ta, ta, ta, ta, do tek Tirana Ring Bravo Ndërkohë për zërin nuk është Valbona Mema nuk është <Darkness> <bravo>. Ingrid Joni <exclinqoni, Sihaka> nuk është Iranda <pire. Sihaka> Libohova nuk është Bleona Qereti as Ciljeta as asi Elifara nuk za as ndimo ta miken <Sów> Një ndim të vokë Kënktare pa, pra thamë kënktare, kënktare. Uh, uh, jo jo kënktare Brune Jo, mduke se shbër pion dëmë Shbër pion dëmë Ok, pra që ka një kënktare që ndrysho ka flokët Jo, në faktë jo nuk shqyët për shumë dryshime po. uh, Këj fundit ishte shumë i madhë Nuk shqyët për shumë dryshime, ndo thoshit ju Në, në luk. Ne pa vetëm Brunesh. Ka 20. Të jetë kur ka ndryshuar shumë. Do të jeton mirë. Erman, gjëse e thonë, do të jetë. Po nuk është sileta pra jo. Po, është. Është plot de kokt plot. Se ka edhe familje. Mund të themi që ka një rola shumë jashtë, po. Tani ti jetosh mirë do thotë ke portofol të majm. Everybody. Yeah. Save your bodies. <laughs> yeah. Jo <laughs> okay, që pse certëmente an të jetosh mirë, varet se çfarë koncepton arti si, me jetu mirë. Mm -hmm. njës jeton mirë. Ka njerëz që jetojnë mirë me i teger akim mjes. Oh. Aha. Qoftë cigaren në kafën, bëj. Bëmë një bilet. Ai skedim. On Backstreet. There in my phone. Wow. Wow, sa vjetër. Çfarë është kjo aty? Klasike, një klasike. Backstreet. Ah. Ënjë klasike. Everybody. Qërësh për ty, jolta Të jetë rësh mirë Ka bloku Ka bloku Si kërësh piti dy mi E E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Asaj kam tash Jepi jolta Jepi jolta Se tani nuk i dohërta Jaja Ura lënës Ura lënës Ura lënës Ura lënës Ura lënës Ura lënës Ura lënës Në gomarë E për kjo është, mësë nga e më në... Jo, jo, tani, tani këlo A, oke Po atër e nga qili intro dhe gjata Shumë gjata ishë Kjo bare Yeah, yeah <laughs> I thot njën dialosh nga njërokan sërë bambit Bambit, mjën 5.000 lek Bambit, 3.000 lek? Përsa <laughs> duhet 2.000 lek që tynë? Alright Jej! Yeah, right. Ujet zëri. Mm. Kush e gjetje? Mm. Bravo, bravo Jeta. Ka thën besa Kokzima. Oh, oh, bravo. Super. E ka gjetur Jeta Kokzima, mund të bësh. Dhe i bie që të fitojë një set me fotografi. <laughs> bravo. 50 foto okay, për Jeta. Jeta nuk është motra e Besës. <laughs> po Jeta është sigurisht nga ana tjetër, unë që nga personi që jam backgroundi që kam, kulturor, intelektual, e tjerë, e tjerë, sigurisht do që unë jam një njëri që nuk e të të të tësë. Everybody Yeah Ja ku e misërish. Um, oh, përte. Po që lo. Po që kaj një një një një këtë historit me, mm -hmm. me një burt e një krua në cilët që të dy në fakt ishin duke i, duke mos i respektuar regullat dhe qarkullimit rrugor mm -hmm. në mënyrë të frikshme. Dhe i sa në njërin prej rethrotolimeve Këtu në kryshytet mm -hmm. Për plasën Në një accident me të bërtet, me të bërtet të rënd okay. Fatmirësisht Sëpse të dyja makinat janë shkatruar mm -hmm. Po thuaj se tërsisht Burrit e grua ja mm -hmm. Nuk janë brarë dhe i shumë Kjo arrin që dali nga Mercedes i saj A i ja del që të shtu një der E dhe gjindet jashtë për më vësë të ti mm -hmm. Dhe ku janë të dy tani Gruaj që i thot Kjo shenga edhe nga zoti nuk ka mundësi To makina e shkatruar ashtu kurseun vetë ti. Kaq mirë thot. Me siguri, me siguri është dhënë që diçka do ndodhi midis nesh. Ai shikon, po ishte edhe e mirë kështu. Okej, okej, okej. Më dizëm aqina se për momenti është pak depresus. Ai thotë, "Dhe jo. Pas rinjete është shumë e bukur. Makina e shkatruar, një shishe whisky që e kisha në bagazh është shumë e mirë. S'është për var, u them ta pim nga një, ta pim i mm -hmm. thotë ai. Kështu që e mbusa jo një gotë ja jep këtij e mbushet edhe për vete i pari greky, thot, a, e grek hy thotë a edhe për ne të dy ëh mm. e kthen gotën e parë ja mbushet edhe një herë e kthene të dytën e thot, i thotë po ti zemër nuk do pish më gruaja thotë ja thot, do ndo të pres për policin po le të vinë tani një herë ne në سوق <laughs> ishte vazhdim historia mm -hmm. unë mendoj që vjen policia Këtë kë burë uh, no. <laughs> uh, yeah. ja shpikon situatën, të ta ja thujen që ishen kokësa grosë dhe ja ngullin në së. Me në që ishte ka që keqë. Ja, shpikon që eshen e në të ta, ja, është për të duja seksët. Jumë kështë tjesë në parë, pasë a këmari e burë. Sa keqë. A, kjo së për qërë, në? No? Kushtë a i që digjet no. këtë i shkreti? Nëse, okej. Okay. Mishaka mm -hmm. ajo këo, këo, këo Barcelona do ka as ja një, një, një, një se element tonë po. Maron <laughs> atë ku futet në <burin> burrë, <laughs> ai vuan 25 vjet dënimin, kurse kjo gruaja vazhdon edhe jetoni ja lumtur. Ti je lumtur po. Okej, okay, ë uh, tani jemi politikisht në rregull? Po mirë jemi po. Jepi pak, jepi pakolta me Nuk me fituesin e telefonit. Kam gjithë. Okej, orden e gjithë. Faleminderit. Kam gjithë. Vetëm për saot. Nesër gatje. Nesër lëgura. Nesër dush. Kam shtat sa flokët. Atëherë. Uh, e mbyllim me uh, sukses. E mbyllim po. <laughs> e mbyllim. Orkestra Zaimi më thashëu do të vinë në uh, transmetim. Ato diet në uh, emisionin e Sai. Titulohet music, music Box. Po. So. Po uh, mendova, a tradicionim të këngën? Cilin këngë? Coldplay. Coldplay uh, e ri. Po, pse jo. Po duhet të jetë mbi 4 minuta. Ti sot oh, do të? S'ti e di unë tematizhasë të file. Sa është që Adventure of uh, Left Time do? Mm -hmm. oh. mm -hmm. Kjo është Dakord, okej okay. Mirë, uh, do djetë pra me Coldplay në fundit miçdashur Tanin në krybin e mëgjesit Në klab FM Në një 100 pikado Këto këngë në ga bërë për Jennifer duket. Lawrence Duket që janë zë për kërë ga bërë? <laughs> Këtërimi bas pak ja, ja, Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në